Päiteen pakki kahdesta kertaa äänessä Markku Silvänäinen, Miika Laine edelleen, rystylättyy lähtee täältäkin suunnasta. <lacht> Kyllä Lahdessa käytiin todella heillä tragediaa, hitaat hämäläisetkin lähtivät NHLapajille ja Koivulle ja koskelle varmaan suunnitellaan Turussa päin patsasta Siinä tämän viikon varmaan on tiivistettynä Kyllä aika mukava viikko on ollut lukumattoma, totta kai tuota Lahden tapahtumaa se oli Valinna. todella suurullinen Et Toivon mukaan tämä edistää vihdoinkin turvakaukolokeskustelua, mutta mennään siihen hetken kuluttua, että lähdetään tästä näin viikon uutispoimintojen kautta liikenteeseen tällä kertaa ja tuota noin niin... Kyllä, no, nopea vastaus meidän tuohon viime viikon hommaan, <tos> niin Tappara, <tos> sen näkee... Tappara ja Tampere yleensä, niin... Näin näkee, kun pari päivää viivällä tehdään, niin se mm. valitettavasti meillä menee totta kai, kun ei, tätä ei ammatikseen tehdä, niin, niin siinä on... Joo. Eikä si oo me kaks periaatteessa plus Jussi tietysti myös, mutta niin. me hoidetaan tää tekninen homma. Kyllä, niin. kyllä. Siis tää niinku siviilielämä tottakai sanelee sitten, et sitä aja... Mikä sikki? No ei puhuta siitä, etten enempää, <laughs> mutta tota... Niin kuitenkin, kyllä, siis, kyllä. et... et sot... Rajallista on aika, niin tottakai. Niin. Meil on ja muut. Mut kuitenkin, niin kuten Miika niin. viime viikolla hienosti teki huomioon, et tapparailuhommana vielä yhtä nhl pelaaja, ja nyt sitä tuli, sitten yksi mies rantautui jo. Elikkä Minna Wildin puolustaja Curtis Foster liittyy Joo. porkkana pöksyihin. Joo, katsottiin tuossa just äsken lyhyesti, että on kolmekymppinen isoluinen pakki oikein kovan lämärillä ja painoakin oli melkein vähän peli 100 kiloa. Kolmatta metriä toista 100 kiloa, niin kuin eräs laulu sanoo. Niin... Joo, ja haljoukkat oli taustalla, oli anaheimia. Ja... Joo, tuossa Free Agenttina vähän pyörinyt viime vuosina, mä muistan No, mäkin lähinnä lehina aina hännihankenttina, tai siis hännihankenttina kuin En muista, kun, ei, niin mä muistan, kun siis se hankittiin minne on, mutta tosiaan siis iso, iso kokoinen kaveri. Tunnetaan nimenomaan hyvästä ja Mun täytyy sanoa, että en mä ihan kauheasti hänen pelejä on nähnyt, ei ainakaan jäänyt silleen mieleen. Mutta mä uskoisin kuitenkin, että tuskin tappara, tai toivon ainakin, että tuskin tappara sitä hankki, ilman, että kiekolliset taidot olisivat vähintään edes auttavat. Et se tapparan pelisysteemi vaatii sen, ja tota, no, niin vaatii... Siis liikataso, liikatason pelaaminen vaatii kuitenkin syöttötaitoakin, ettei se voi pelkästään poikittaista, joka ei käydä pysyttää vähän ympäri. Ei se vaan niin toimi. Mm. No. Nähdään, vähän sit voisi olla tämmönen... En oo yllättä, uutta verta hankittiin, Joo. toi oli hyvä, hyvä tie. Joo, mä just että et Tapparalla on aika vähän vanhaa pakistoa siellä on, et on Tuukka ihan... Mäntylä tullut takaisin leimuun ja tämmöisiä. Joo, vähän, vähän vanhoja meritele, ehkä mm. Teemu Aalto hankittiin sinne taas, ja jokin Rautakorvel tuttui miehiin, mutta et onks joku Pekka Saravo tai Teemu Aalto just... No on ollut vahvistus, kyllä, se täytyy mm. sanoa. Tietenkin ei tärkein puolustaja varmaan tällä hetkellä. Et, onko nämä kaksi, kaksi miestä sitten, niin, enää parhaiten päivänsä vedossa? En tiedä. Sitten Juha Leimon kanssa on vähän, tuntuu vähän niin kuin yhden kauden ihmeellä tällä hetkellä. Et... Sitten siellä on tämä, joka hiukan johti viime kaudella puolustajien maalipörssejä. Kaioma. Olis Kaijoma johtanut puolustajien Mun mielestä viime vuonna hänellä oli hyvä alku. Ihan siis, kun puhutaan ihan 10-15 Joo, siis, Mun mielestä Kaijoma Siinäkin tapahtui varmaan sit semmoinen, se oli semmoinen hetke ihme siihen kohtaan kauteen. En, en, en muistanut, tätä, että se olisi Pistepörssin johtanut. johtanut mutta et, mutta hyvä osoitus siitä, just, että sieltä puuttuu sitä pakkien taustatukea ja sit, että se on niin yhden ketjun joukkue. <lacht> Kyllä, niin. no. mutta se olisi on olis, ollut tosi paljon Parkovin ketjun varassa. Ja tota, no, niin, no, siinä on Turussa viime lauantaina niin tää Koskiranta, Erkiunti ja Konoli Tänne, ketju joo. oli aika, aika, aika hyvä. Itse asiassa näkyvämpikin sitten. ehkä parkko Että sä et aika hyvin pois, mutta se kaipaa silti semmoista tasaisempaa onnistumista. Just. Niin joka, joka puolella on edistys uiske siihen mun mielestä. Varsinkin kun joukko on vähän tuskallisesti pelannut viime aikoina, niin miksei kenties samalla tavalla kuin mitä Tepsille on tuonut nämä NHL-miehet sitten. Korpikosta, korpikosta puhumattakaan. Vähintäänkin puolet siitä boostista. Niin. martti Russell myös kuitenkin, se unohtaa heitä tietenkään. Ja kyllä se Tampereellakin varmaan ihmisiä taas Hallilissa on tuo, kysynyt, tuodaan mielenkiintoihin. Nimenomaan, ja siis ta, nyt täytyy takokurautaa on kuuma, nyt on hyviä mihin tarjolla ja aika hinta, jos ajatellaan neit vakuutuksia. En muista, ei, mutta ei se ei. niin kallis oo. Ei se mikään stämppos oo niin hinnalta. hinnaltaan. No, ei varmaan. Ei sen tarvitse jo linnumaat ottaa pelaamaan sen, et se <laughs> ei <et saada vatsottuunen. laughs> No mut Ilves myös on, ei tosin kyllä vielä hanginto ole tehty ja Ei oo vahvistettu, mutta vahvat kertovat, isot, isot laulelevat, että Tampa Bane, Anders Lindberg olisi siirtymässä Tampereelle ja Ilvekseen, tota, ihan senkin takia Miika Viikman loukkaantuneet hänetkä Ville Kolppane joutuu kantaa yksin vastuuta. Kolpanen on lahjakas maalivahti, mut Aika kovahan paikkaa vielä Sarajumbo, niin siis Leanback oli myös hankinta. Kyllä, tuo kolppa oli kyllä viikot, mutta mikä peli tämä nyt oli? Oli se ollut pelikansi vasta vai mikä peli oli, mitä mä tuossa aikaisemmin. Ai, niin sä pelistä. Ei, ei, ei, Tepsin pelistä. Okei, okay, joo. Mut siinä varsinkin niin huomasin, että ei ihan niin hirveästi mitään tota, kiinni koppeissaan ja tällaista, mutta semmoinen niin itseluottamus oli hyvä että tavallaan liikkui hyviä ja peitti kuitenkin hyvin. Ilves oli ihan. Mukaan siinä ottelussa vaikka oli muuta aika kehenno, tosiaan oli kyllä se mukava. Tosiaan aika paljon se peittämisen kautta. No, kyllä, varmaan joo. Et, tota, en tiedä, en tullut katsomaan, että mutta minkä kokoinen kaveri yleensä on, mutta mut, tota, mitkä on hänen vahvuudet sen puolella. Se mikään semmoinen Mikko Koskinen kokoa, mutta ihan, ihan, ihan niin kuin miehen kokoinen malli, kuitenkin ei mikään... Pää ottaa ylärimaan mm. kiinni. No nimenomaan, mutta kelpo kakkosvahti varmaan SM liikaa tähän kohtaan. Ja mut... kehittyvä kaveri, jolle pitää totta kai antaa, antaa myös paikkaa. Mutta nyt varsinkin kun Ilveksellä on... No nyt valahti... Nyt siis laumatiltana nauhoitetaan just, äh, TPS Plus-pelistä on noin kolme tuntia kulunut. Niin tota, Ilves valahti nyt Jumbox takaisin. Mm. No, niin niin ilveksen ehkä vähän sama Tai ehkä vielä enemmänkin. Siellä on vakavi vakavia loukkaantumisia ja muuta. Ja tähän viikomainen loukkaantuminen aika auta asiaa. Nuori puolustus, tai suht nuori puolustus sinne edessä. Koisti ne oikeastaan ainoa kokeneempi kaveri, mikä niinku vetää ainakin tasollaan. Siis mm. Siinä niin, niin Joo, ja rehellisyyden nimissä, niin ei tämä Ilveksen maalivahti pelaaminen, niin. tai siis pelaaminen, mutta siis paperinäyttö ei ole mun mielestä mitään kaverin hyvää luokkaa kuitenkaan. Niin ihan tässä tilanteessa varsinkin. Niin siis Orbeckin niin od va on hyvin elintärkeä. Ja odotettua nimenomaan. Se on jännä kyllä, että et mä sitä mietin tuossa oikean äänen torstain teepä sillä pelissä, että, että, että ei tuukka Rask? Sitten Raskilla kuitenkin käsittääkseni ei ole mikään kuitenkaan kauhean pitkä sopimus tällä hetkellä päällänsä, eikä se niin kalliskaan ole, niin ei Kilviksen tosiaan ollut varaa. Että, miten sitten Lindbackin en tiedä, olisi kiva että miten ne hinnat vertautuvat, ei Raskista vaan haluttu tulla Suomeen. Pitäis varmaan, en tiedä löytyykö musta tietoa edes, just jotain Sopimusjuttuja, ettei tulisi. En niin, niin, taito, on, ei, toivottavasti Ilveksen kannalta tässä ei, ole, tässä ei nyt olisi taas kyse siitä, että taas yksi oma kasvatti, joka on suunnistettu suunnittamaan. Ilveksolla ei käyvä historia siitä. Mutta sitten hyökkäyspäähän, niin tästä, ei kans, tästä on kans puheita ollut ilmassa, niin, että Ilves olisi hankkimassa Max Talbotia Philadelphia Flyersista. Se olisi mielenkiintoinen kyllä. Kyllä mä haluaisin nähdä, nähdä, mitä, mitä Talbot saisi aikaan kiekollisemmassa roolissa. Kovalla asenteella varustettu kaveri ennen kaikkea. Itse muistan hänet hyvin Pittsburgh Penguinsista, jossa voitti 2009 stään Legapin ja ratkaisi viimeisen, viimeisen finaaliottelun myös. Tai teki voittomaaliin. Mutta ihan huippukaverista puhutaan. No siis niin, että olisikohan hän liikaisella huippukaveri. Kuitenkin semmoinen vähän enemmän kolmosnelosketjumies sitten tänään on niin, no mutta tässä olisi hyvä nähdä sitäkin, että, että, että ei se tarkoita, että nelosketjun jätkä siellä mitään automaatiin mitään puukäsiä. Koska mä veikkaan, että Talbot olisi, olisi aika hyvä vahvistus olla tähän tää. Ja varmaan hintalautus aika, aika kohtuullinen hankinta. Kyllä. Ilveksestä vielä sen verran, että tosiaan, mitä, mikä myös vanhenee niin aika nopeasti näköjään, niin että Vincent Mangord sitten ilmeisesti tämä neuvottelu miljonäärin kanssa meni sitten puihin, koska tuossa viisi päivää takaperin tuli tämmöinen uutinen. Mangord, oh, Mangordin omista siis 58,3 prosenttia Ilveksestä, tätä osuutta yritetään nyt puolittaa. Niin hän ilmoitti, että hän myy osakkeensa 10 euron kappaleen hintaa sellaiselle taholle, joka samalla tekee mainosopimuksen Ilveksen kanssa. Ja mm. ideana siis että näissä kaupoissa pääosakkaupassa menee siis Ilvekselle, ja mainosopimus suuruus on sidottu kaupassa ostamien osakkeiden määrä. Niin tota, tämän perusteella niin Mangord olisi valmis. Jos se myy vaikka kaiken, mm. niin se on sitten 360 tonnia pyöreästi. jos se puolitetaan, niin 180 tonnia. Se oli 180 tonnia, mikä Mut, me laskettiin. Niin, niin. kun hän omistaa 36 ja 30 osaketta, muistaakseni, se oli tarkka lukema. Joo, 030. Joo, se oli tarkka. <laughs> Mutta no, niin, mulla oli tässä vähän haju. Jollain tavalla oli vähän, tai, kun se oli vähän hämärä juttu. Se veikkauksen juttu silloin. Niin... No, se nyt oli vähän... Siinä tuli miele, että onko tässä kysymys, että, joku, että joku lähti sähköpostia. Rytä <lipäätä> niin. Nii. myydä sinulle osakkeet 10 euroa hinta. Niin. <lipäätä> ja Vini heittää vastakaupakuulle, kun minulla on just 10 henti. Olin just äsken myymässä, mutta <lipäätä> tilanne meni ohi. Kyllä. Sitten noissa tänään niin mitä kans... Tällä viikolla uutisoitiin, niin Kalpan osaomistaja Scott Hartnell on kovasti nyt neuvottelemassa Kuopion tulosta. Siinä olisi siis puhutaan, että Talbot mielenkiintoinen, niin mm. Scott Hartnell. Siinä puhutaan Joo, ihan huippumiehestä. Hän oli tää Philadelphiaan periaatteessa ykkösketju toinen. Mä en muista, miten sitä pelutettiin, mutta siinä oli jossain vaiheessa Hartnellin ja Tykkäsi siitä silloin. Joo, Brier oli siinä, mutta se, sen, se kausi kun päättyi finaaliin asti niillä. Niin Joo. 2010 kevällä. Nythän siinä noita Glorji-Ruunin ympärillä tiettyjä rakennettiin ykkösketjuja. Joo, ja kun on losin lossimiehiin nykyään. Joo. Ja sitten oli näitä Carteri, Richardsia, näitäkin siinä pyörivät. No, niin, ei ollut Leino ja Hartnell oli muuten se ketju. Ainakin Playoffs oli. näitäkin teki mm. kauheasti tuhoi siinä. Se ei Leino oli huippu playoff. Niin se oli se, mistä sen palkankin jossain vaiheessa sitten sain neuvoteltu sen jälkeen sinne Buffalo. Niin, te, kun se kierrevä sopimus ja viime kausi meni aika tukko. Joo, no sitä se on jännänä, jos kausi alkaa, mikä. Mikä tuli ole leinon rooli, mutta sit mm. voina puusta myöhemmin. Mutta tosiaan kun alussa sivuuttiin, niin Lahdes käytiin, käytiin siis tosi lähellä mm. todella traagista mitä ei lujenkiitos liikassa olla nähty sitten hetkinen vuoden 96-97. Joo, no oh, niin Ote brilis niin viittaa, niin silloin tota, silloin kyseessä oli ihan, ihan silka onnettomuus ne Jipin vitali Karamnovin kanssa kaatovat ja luisuvat laitaa päin. Kaksi tilanteessa ei ollut mikään niinku taklaus. Tänä, tässä oli kyse taklauksesta, eli siis puhutaan mm -hmm. peli jossa tota niin Ville mäntymaa Kärpien puolustaja tuli kiekon kanssa oma maali takaa ja heitti semmosen no, tyhmän rystelyn. Mä mistä varmaan niin sitten vähän jäi katsomaan. Ups, nyt jää jo. samaant tien pikkarainen tulee kuin pussilla. Se päin. tulee sitten niin tol, niin maalin toiselle puolelta. Ja tulee siihen niin kuin, niin kuin katsottiin me katastistut kelatistut läpi muutaman kerran niin se, koit, se on niin tulossa siihen ihan puhtaasti, mutta sitten nostaa kädet siinä lopussa. Ja tavallaan siinä niin oikeastaan suorastaan, niin kuin sä sanoit, se, saattaa se sinne laittaa. Joo, et, ja pääosuu varmaan tosiaan saman tien jää ihan ilman mitään hi, hidastuksia, et täydellä painollaan tavallaan. Mäntyn, mä, mä menee siis ihan niin retkahtaan taaksepäin päällä laitaan. Ja tota, tosi tosi tylynnäköinen tilanne. Joo, ja tästä oli viikolla oli tätä uutisointia, että jopa Suomen... Pelastuslaitosta haukotti ja muuta, mikä kyllä sitten kuitattiin hyvin äkkiä takaisin. Ja, että oli nauhat niin siis, ja ei ole mitään ollut moitettavaa kenenkään toiminnassa. Niin siis kyse on siitä, että, että tästä ambulanssin tuomisesta niin. paikalle. Siis tilannehan oli totta kai tosi uhkaavan näköinen, koska Väntymä oli tajuissaan, mutta veti veltoksi. Eli rajat ei liikkunut ennen kuin vasta sairaalassa sitten. Et oli siinä teepä silmysmatsia katsomassa tätä luin, että ei, ei, ei kai. Ei kai siis, koska nämä on... Niin kuin Vellu sen tuossa sanoin, sanoi, että kyllä takloksen ta pitää sattua, mutta ei se saa vahingoittaa. Mm. En mä väitä, että pikkarannisti tahalla mitään vahingoittaa oli ilmeisen, ilmeisen harmistunut tuomiosta ainakin mitään, tuo video mm. katteli, että hän ei ymmärtänyt tätä laisinkaan. Hänen mielestä hän tuli puhtaasti, mutta... Et... Esa Tikkanen tuomitsi kyllä törkeäksi teoks tavallaan, ei ehkä kuitenkaan niinku ryyhkeä no, mitä adjektiivea ei halua käyttää, mut koska pikkarani nosti käteen, kädet. Siis ruma taklaus päin. oli. Ruma taklaus ja tavallaan. Mutta ei, ja. Mun mielestä kyllä, ei puhuta sellaisesta, niin kuin, että olisi halunnut vahingoittaa. Ehkä vähän tuli liian hyvää paikkaa taklata, eikä ajatellut, että toiseen, joo. voi käydä pahasti. Joo, joo, ja sitten sit nimenomaan oli sen verran irti laidasta, mm. tilanne. Ja sitten se, kun mäntymä ja kattoo sitä kiekkoa, mikä tosi, tosi sitten on... Se on et, se pääsy. Niin, että en mä nyt... Tätä sitten totta kai tuomitsen tollaiset taklaukset. Varsinkin niinku tossa on taklaajan vastuu, ja mut oli myös van vastuu, et ei ollu ei mäntymaa herelle, ei ollu yhtään valmis ottaa sitä niittiä vastaan, mm. se tuli ihan puun takaa silleen, et... Mun mielestä tommosesta tilanteesta en, en halua lähteä pikkarasta rankaisemaan, rankaisemaan, koska en halua uskoa, että ketä olisi tommosta halan tehnyt. No sit pelikielto sai, mut tota... Saiksi sit pelikielto ihan niinku pelin päälle? Paljon joissa saanut pelikieltoa. Pikkarainen oli tänään, tänään saipa, saipa pelikasmatsista pois ja kuripito käsittely menee tarkoittaneen. Mä odotan, että nykylinja tuossa tulee ehkä pelitää kaksissa. Mä oletan näin. Mun oon kaksi vähän niinku, kuin no ei siinä mitään. Mut. Siis kaksi kolme ollut yhteensä tuossa tulee pelikieltoa plus se, mitä mm. ajettiin sit pelistä. Tosin pikkaraisilla on se paha, että pikkaraisilla näitä tämmöisiä, tai siis ulosajo tulee kaudessa. Aika säännöllisestikin ja tosi, just tosi rumi takla, vähän niinku ylivietyä taklauksia. Et saa katsoa, mitä se historia siinä painaa. Mut joka tapauksessa, niin mun mielestä tärkein tässä on se, että Mäntymaa voi olosuhteissa nähden hyvin. Tuntuu, että selvisi ihan säikätyksi ainakin, ainakin no, kuvassa. Hän, hän sanoi, että ei muista kyllä. Ei pari viimeistä päivää, kun on mennyt niin. ihan hukkaan, mutta, se kerto, mutta joo. kuvista ei löytynyt mitään pysyviä vammoja, niin se on oikein hienoa asia. Totta, mun mielestä oli hieno ele, että Pikkarainen kävi seuraavana sairaalassa ja no, asia on sovittu helhaajan kesken ja että mm. No hard feelings tässä. tästä että se oli tyylikäs teko mennessä. sinne. Paikan päällä tapasivat ja totesi, että ei tässä mitään vahinkoittamista ollut, tarkoitus ollut, että oli pahoillaan tilanteesta ja näin se pitää mennäkin. Tota niin liika rankaisee ja päätös tehdään huomenna sunnuntaina, kahdessa mm. niin siinä kohtaa kun jakso on linjoilla, niin tämä on tullut julki, Et mikä se lopullinen pelikielto on, mutta mä veikkaan, että lau peli pois, ja sitten siihen pää eli yhteensä kolme peliä on pelikielto todennäköisesti. Loukkaantuminen saattaa vaikuttaa, historisestaan siis vaikuttaa, että voi olla tulee ehkä vähän pitempääkin kakku. sä luulet, ehkä vamman vakavuus? No. Huomioidaanko semmoista? Niin. Totta kai se aina huomioidaan. Mutta... Niin, kun niin, siinä on kyseessä kuitenkin oli kuitenkin aivotäräydys, ehkä mitään sen vakavampaa, Tosiaan aivotäräydyskin on lievä aivovamma, niin mä en sitäkään ollut mitenkään väheksyä tietenkään lihaa vieläkin pois, Mikael Kraanot oli silloin monta kuukautta pois, niin siis mm. Crosspin ongelmat kaikki tietää, ne on nimenomaan pähään kohdistuneet taklaukset, totta kai niihin pitää puuttuu kovalla kädellä, mutta tota no, niin en mä semmoista mitään tarkoitushakusut sinähän nyt se vaan halusi vetää sen niitin ja se oli päättänyt vetää sen niitin ja se ei hidastanut sitä. se päätti edes sen läpittä, ja se oli harkitsematon taklaus ehdottomasti ja ruma taklaus Hyvä. Mennään seuraaviin uutisiin Joo, eli katsotaan, Miika on tehnyt jälleen kerran kuntopuntari. Mitä mm -hmm. tää oli? Niin kuin, oliko tämän viikon pelit vai? Joo, tässä on pelkästään tämän viikon pelit. Ja, ja tämä se tosiaan löytyy, niin kun, kun jakso niin se on sitä, niin sitä yksi vanhempi päivitys siitä. Joo, siellä viikon on on nevi, kuntopuntari. Joo, ja tässä nyt oli ideana, mä halusin tehdä se just tähän kohtaan, koska ennen viimeistä viikkoinen ennen maajoukkuetta aukoo, ja miten siinä sit asetelmat tietysti muuttua mm. aina sen niin se oli hyvä terä nyt. Mut ei tässä siis... löytyy kummastakin mm. päästä. <laughs> Katos perhana, en mä olis itse huomannutkaan. Joo, näin se kyllä on. Jokerit on, No siis ei, vastaa ihan sitä, sitä kuvaa, mikä itsellä mullakin on ollut, että tota, jokerit on koimassa IFK on las, la, laskussa. Siis se on ihan selvä juttu, ja mä tänään meidän Facebook-sivuille, eli facebook.com kautta raiteen pakki muuten, <laughs> niin, niin sinne heitin tänään linkin tosta kun IFK-kokoonpanot julkaistiin, niin Sormunen oli jättänyt myös Reidenbachia ja tämmösiä pojiis ja heittänyt nyt Junnun ykköskentän keskellä ja muuta totta no niin että niin, semmosien epä, miehen elkeitä alkaa pikkuhiljaa olla niin... niin no... tänään olet kuitenkin pisteen saanut revitty Hämeenlinnasta mutta silti niin, mun mielestä so, lähtölaskenta on viimeistään alkanut nyt että kyllä mä uskon, uskon siihen, IFK on tullut kuitenkin yhdeksänneksi alas sarjataulukossakin yeah. Mutta tota, mitä ne on muuten, niin... niin... Tää on vähän tämmönen, tästä ei kyllä kahden ja kolmen pelin jälkeen. Minkä... Ei, mutta näkee, näkee, näkee tämän no. viikon kuitenkin. No, niin ja sanotaan, että kun, tämän, mutta kun Ilveksen voitto just TPSstäkin, niin se erottuu tosi hyvin. Mm. Mä silloin viimeksi yritin vähän kertoa, että mihin aina perustuu, mutta koska siinä pelissä tuli paljon maaleja ja siinä vaiheessa Ilveessä TPS niin on vieläkin niin vierekkäin, niin siinä kun erostuu toi pisteen, tai siis pisteet jaetaan min. Joo. Toisaalta tepsit otettiin pikkasen enemmän pois. TPS on muuten näissä kilulle mun mielestä aina osaa 910, eli tasaista suorittamista, eli ne väri on välttämää. <tos> <tos> totta kai parempaan, parempaan täytyy totta pystyy. pystyä. Mutta katsotaan nyt sitten varsinainen sarjataulu. Katsotaan koska se on kuitenkin Vi... virallisempi ja todellisempi. Niin, niin. niin. viikon 43 otteroiden jälkeen, eli yppi, kärjessä 18 peliä, 38 pistet. Jou, on kavunut jo toiseksi jopa yksi peli vähemmän, 34, eli on siinä niinku pisteen päässä parhaimmillaan. Kyllä se hajorako vaan pienen, että täytyisi karpata. Tänäänkin tuli Tapparalla turpaan rankkarikisassa Lu lukee 5 neljä. Niin kuin kuntomu kuntomuuntari näyttää, tää oli jypillä aika hankala viikko. Oli kuntomuuntaris siellä 11 vasteet. Joo, mä en nyt ihan tarkkaan muista. Oliko se saipaa vastaa vai ketä vastaa? Tän ei No se on ihan sama. <laughs> no, tänään, oli ainakin yksi tappia. Mutta... Joo, mutta ei ollut mikään puudas viikko ollenkaan. Mutta sitten siellä on seuraavana Kärpät, Blues, Saipa ja Kalpa. Siinä on 33 kärpillä vielä ja seuraavilla on tasan 30, Kalpal yksi peli vähemmän. kuuluu HPK, SS, IFK ja Lukko. Ja sitten Tapparalla on kolme pistettä tuohon lukon ihmiseen, sääläri. Niin, Lukollis si 18. peliä 2. Pää on 3. perässä peli vähemmän pelanneena. Tossa on aika jännä tilanne, sikäli katsoo kaikki, ketkä ovat Playhoo alapuolella, on pelannut peli vähemmän sitten taas kun toi sääli, sääli Tost, tos, tos, niin kuin tuo sääli-Playhoo-joukkueet. Tossa on nyt kaikille vähän niin kuin kerätä, kerätä kiinni sitä, kun pelit tasottuu. Kyllä, toi ensi viikon pelikans TPS tulee näköjään olemaan aika tiukka tuohon kohtaan. Kyllä, kyllä, eli siis siellä 12. peli kans pistettä TPS. Tämän iltaisen voittoosan myötä, jatkoiko ja voiton myötä siellä 13 ja 16 pistettä, eli tossa mahin päästä tasottaa pelikanssia kanssa pistettä ja päästä tuohon taas luko, luko ja tappariskuja hyvälle sellaiselle. Mm. Ja nyt tarvitsis tää positiivinen, tämä, tämä, tässä on positiivinen momentumia koska joskus koko kauden ensimmäinen voitto putki yhtään mitään. <tos> niin, no, putkis on kahdenkin ottelun vetona. No mut... niin, mut keiko, mua, mua, mua. Viime vuosina ne onkin on ollut harvassa, Mitä pitää se huomioida. Ja... Sitten, niin, perä pitää Ilves, niin kuin on tullut todettu, pisteen perästä EPS. Kyllä, Ilves ei tänään pelannutkaan, mutta tänään on niin. Seuraavana sitten siirrytään, meidän tämän viikon varsinainen niin tämä puheenajo on ihan nyt kun Karilla Turnaus pelataan Turussa. Kyllä. Tölkit auki. <laughs> tölkit auki ja tölkit kypäröihin. On kuullut, että on kuullut, joo pistetään tölkit myös kypäröihin, mutta on kuullut, että no, niin lippuja on nyt tosi hyvin kaupaksi. Itse sain esimerkiksi liput lahjaksi ja näin Se on. on. Mä, hi, hieno kuulla jos näin on. Mä, aloin, mä mietin sitä just, että, että, että, että, että, että kuinka, kuinka vetävä tämä turnaus sit, sit on. Kuitenkin, niin, kyllä Turussa möi loppu silloin 2003, kun mm peli, peli pelattiin täällä. Su Joo, muistan, se oli tsekki vasta sitten. Joo, se Suomen MM-matsi kuitenkin myi. No. Ihan, ihan täyteen, täyteenkin, mä sen osan te olettaakin. Mutta nykyään, niin totta kai se on hieno Turku-sana-maaotteluita, missä on niinku. Ainakin, no, ainakin ne väittää, että siinä on joku panos. <laughs> mä Mä en, mm. siis, mä en ihan, Täytyy aina välillä miettiä, mitä mä tosta EHTEestä ajattelen. Mut siis, että... Se on vähän niinku MM-kisojen pre-season. Niin, M -m priisiä, se, on. niin että se on kuitenkin semmoinen harjoitus, kun niin. Niin, tota. En mä tiedä, Karlaturnossa on kuitenkin. Tehdään aika hyvää, tai tekee hyvää tulosta sillä aina. Niin, niin se on jännä nähdä, mitä nyt tulus käy. Että ne siis muiden jengien pelit hyvin? Suomen pelit varmaan vetää kyllä, koska. Suomen ruotsi on klassikko aina. Joo, ja siihen on mulla itällä kanssa lippu. Niin Joo, ja mä... sitten kuuluu myös tää päiväpeli. Joo, niin, Nimenomaan siihen pelin kuulijat. Alakatsomot on jopa loppuun myyt Noniin, no niin, hieno homma. Mut me sitten koska spekuloiminen on aina pirun kivaa, niin oh, no, no, no. me valkattiin meidän omat karilaturnaus ja tota. Voitais käydä sillä niinku pelipakakohtaisesti läpi, ketä meillä on ja sit jos tota, vois kumpikin siinä heittää, että jos joku itse haluaa perustella tai sit tulee toinen, toinen haluaa tiukata perusteluita näille valinnoille, niin että minkä, minkä takia just nämä, nämä miehet sinne valkattiin mutta Mä haluan kertoa ensis pohjusta et Tämä on heti ensimmäiseksi kertoa, että mun kaikilla paljon ei ole välttämättä mitään pelillistä ainakaan perustetta. En tiedä niin hyvin pelaajaa niin, Mut mutta sulla on kuitenkin joku peruste, minkä takia... Jo jo joku niin nimenomaan usko, että he valitaan. Mä, lä mä otin lähtökohdakin sen, että mä en valkonnut yhtä ainuttakaan NHL-pelaajaa. Koska mä en ole ihan saletti siitä, miten ne vakuutuskuviot menee. Ja mä en tiedä sitten, että et, tota no, niin, mitä ne pelaat itse ajattelee, että haluais ne lähteä lähte tämmöisessä tilanteessa mukaan, et, Mukana ei mä oo ei se nähdään vielä, mutta et mä valkkaisin siis nyt jo aika SML-pitosen no. joukkueen. Mut tota noin joo mulla koho LJ tuolla jonkun verran. Joo. Mulla oli sitten tää kolikon te-kääntöpuoli, jotta saadaan karella turnauksesta kiinnostua, niin mä oletin, että noin juttu ainakin on käytössä. Niin kun mä tiedän tien tätä kuvioa, niin mä, mä sivutin, mä päätin että mä sivutan ne kokonaan, kun mä aluksi ajattelin, että mä missäin niin Petrelle joensuun ne hetin niinkuit halvempia miehiin, et sä kyllä siitä melkein joko tai. Joo, no mutta se on ihan mielenkiintoista, meillä olisi sotanenkin vähän erilaiset nämä. On, on. on ja se on jännittävää nähdä, mikä se lopputulos on. Ja totta kai mä toivot itsekin on paikan päälle, että parhaat mahdolliset miehet on, on kehissä. Totta kai. Siis se aina, sä haluat nähdä huippupelaajia, kun sä meit katsomaan joukkuetta. Sehän siis se idea on, että siinä on sillä hetkellä paras, mahdoll, parhaat mahdolliset pelaajat, mitä on mm. saatu kasaan, mistä rakennettu joukkue. Niin tyypillistähän yleensä se on, että karilla turnauksessa Suomella on sentää jonkun verran tämmönen niinku. Haetaan parempaa kärkeä, eikä tehdä enää niin hirveästi kokeiluja. Joo, kontrasi taas Venäjän turnaus. Niin, niin, niin. Siis, mm. no, no just, että totta kai sillä kotiturnauksella täytyy vähän heittää, että Suomi on lähtenyt niinku suht koval. tai siis parhaalla mahdollisella eurooppalais mitä ne on saanut. Mutta mä haluaisin tällä kertaa vähän painottaa, että mikä oikeasti onnistui tästä alkukaudesta ja se mitä mä haluaisin kanssa nähdä maajoukkueessa, niin, niin en tiedä, että se just hyvä kontrasti, mä vaikka totuus on aika, aika niinku tässä jossain välissä. Näistä meidän joukkueista. Mut... Voidaan sitten tärkeä päivä katsoa, kummat meni oikein. Joo, täällä on vähän niin kuin vertailu. Nimenomaan näitä te muuten postata sinne, ehdottavasti katso, katso kumpi napsaa enemmän aikaa. Joo, no pistetään nää näin ja pistetään myös sit se video sit Totta kai pikkarasta kaklaus, totta kai laitetaan tämän Riteen Pakkeen tärpit sivulle. Tulee sinne meidän blogiin. Ja tota muuten, mä voin aloittaa mun maalivahtiosastolla. Mä nimesin kolme, kolme maalivahtia. me siis sovittiin, että nimetään. Öö, kentällistä eli kahdeksan pakkia, 12 työkkä ja kolme maalivahtia, koska niin yleensäkin on kolme veskaria käytössä. Siinä varmaan valkataan muutama aukko enemmänkin. No mä on ollut vähän röyhkeä heti alkuilla, että neljä maalivahtia, mutta yksi on suluissa sentään. Joo, no ei mitään, mulla on. Okei. Right. Mulla, mulla tässä ei kanssa, että mä niinku nimeän kanssa, että ketä mulla on rannalle. Halutaan ja me maalivahdesta? Joo. Maalivälit puolustushyökkäys. Joo, mulla on maalivahdessa, niin tota, mulla on selkeä kolmikko. Mulla on Ari ahonen Joni Ortio, Tuomas Tarkki. 50 prosentin osuman muuhun, jos mä ottaisin sieltä Ortioon. Mulla Ortio nimenomaan suluis siitä johtuen, koska kuitenkin 20 pistin Niin halutaanko hänet käyttää tässä vaiheessa? Ei Ortio on sen ikään enää. Eikö muuten? Ei, ei sinne enää. Ei, siellä on Samu, Samu Perhonen on ykkös, mä aloittin, ah, No, mulla olisi väärää... No. En mä nyt aamulla ollut missään muutenkaan parhaat shape. <ties> mutta Ahonen tosiaan mulla on myös itellä. KHLn tällä hetkellä paras suomalaisveskari. Ja sit mulla on siellä e, ihan SM Liika. Me tältä kaudelta. Niin, ja mun mielestä kaudella olikin todella hyvä. niin Antti Raanta ja sit Saipa Janin Iäminen. Mä oon mielestä ehdottomasti jompikumpi. Mun mielestä taisi ainakin pelata vähintään yhden pelissä. Mun mielestä aika, heti, aika sinällä ei oo niin nopeesti niin päivän kuntoa ollaan selkeästi katsottu. koska kumpikaan ei, ei oo ottanut Petri vehasta. Joka, kuitenkin ollut maa, joka on kuitenkin ollut ja vakio kalustoa. Joo, niin kumpi käytettiin Pet Petrirannalla. Mutta mikä sulla on niinku tässä se... Niemistä ei tarvitse sen enemmän perustella, koska sehän sai Yks on Saipan nousun yksi takeita ollut ehdottomasti. Mutta Raanta. No. He, Heitä mulle vähän perustelua, minkä takia, minkä, minkä takia Antti Ranta mahtuu? No yleensä. mä itse vähän katsoisin, ehkä Raanan kohdalla tavallaan tilastoja ihan suoraan voi myöntää. Ja sinänsä, että on koko aika, kun ollaan käyty noita maalivahtajakin tällä näissä jaksoissa läpi, niin on aina ollut viiden topissa. Se on totta. Ja äsä, että ei ole tällä hetkellä mikään kauhean niin kuin, sanotaan, tasainen joukku ainakaan. Ja mm. ei mikään semmos, siis mikään. Sekin mikään totta, mut se, mut mutta sit... Raanta on pystynyt pitämään sen tason mun mielestä. Mutta miksi se sitten sulle esimerkiksi Tuomas joka on mun joukkuessa? No, mä en tiedä, kun mun nyt toi on elenimä, niin... <laughs> Okei, okay. mutta tota, mulla oli ihan päiväselvä toi ää, Tarkki, koska Suomihan niinku, niinku, maalivahtiossa tulee ehkä näkymään parhaan etään, oli puhuit tuosta, että et Suomi lähtee aika koval jengillä, niin mä ajattelin, että Ahonen on niinku aika takuvarma jätkä ja Tarkki on kanssa käynyt siinä maa-ajakkoja maa pyörimässä, tota, no, niin on kans aika takuvarma, on aika, aika siis kuuma maalivahti ollut tällä kaudella, toki Ipin puolustus. Aina on puolustuttakaan ottaa maanilla, sehän on asia. asiaa. Mutta Starkki siis on kuitenkin ollut sen verran hyvä, että sitä ei voi sivuttaa. Ja Ortio teki kuitenkin vaikutus myös taas jalouseen silloin viime keväänä. Niin, ja Ortsa on ansaitsegelpaikkastua se on pitänyt IFKa pystyssä myös. Niin hmm. Mun mielestä viimeisenä rannalla mä ajattelin Riksmani. Riksmani. on pelannut hienon alkukauden Bluesin, nyt Bluesi vähän taantunut. Mutta Riksmani on kuitenkin ollut hyvä ja ei, ei tänäänkään millään tavalla huono ollut Turussakaan. No ei, ei, kyllä vahtiin valinta aina Suomessa varmaan kaikkein niin kuin vaikein sinänsä, koska Tarjo, no, niin. löytyy ihan mistä vaan KHLstä löytyisi vielä Rämöä ja sinne voisi ihan oikeastaan näin. Ja No tee mulla No jo. Tee mulla Lassila olisi että se voisi olla siellä jo se kokeneempi maalivahti mm -hmm. ja sitten siihen voisi istuttaa jonkun ihan täysin uuden. Niin Ortio on sinänsä hyvä ehkä ottaa Mut... mun mielestä siksi, koska sillä on se, okay, sillä on sen, se, se. junior kokemus jo, niin viedä mm -hmm. sitä työtä eteenpäin. Ajaa ajoissisällä ortioon ortiosin maanjoukkueeseen. Joo. Ja toi Ahonen, niin se, on, se oli kohd-maalivari sen takia, koska se on pelannut, pelannut tilastojenkin valossa parhaiten siellä. Ja mm. se selkeä valinta siihen. Joo, se oli itse asiassa, me pistin tää ylöskin, niin 94,4 Siis 94,4 prosenttia. Tota se on aika jumalattomaa kun On, on 1,63 keskiarvoa. Ja kun mietitään, ja minun sarjassa pelaa. Kuusi voittoa kolme appia. Se on huike huikeasti pelannut. Okei, ota sä puolustus. Joo, no tässä tulee taas tätä, niin kuin puhutaan, että miten tehdään turnauksesta mielenkiintoinen, niin mun ei. Mä nyt vähän miettisin kaksi kertaa, mutta kyllä mä haluaisin nähdä petunummelinen siellä. Ja olisi Turkulai, turhulaisyleisö kuitenkin. Mä haluaisin nummelin nähdä siellä joo. Varsinkin nyt ja vähän paha makuus kun lähti niin äkkiä. Ja... No, no, joo, no, mä olla... takaisin tietysti muuten. Niin no ei tiedä, ei tiedä. Sitten on muita pakkeja, niin mulla on niskala ja kukkoinen sanotaan vanhat konkareet ja hyväks havaitut. Ö, ristulainen ja näkyvä voisi olla just sit näitä kokeiluja. Ristulainen varsinkin mun mielestä. No, miksi Mutta varmaan just se, että se ei se, se on jo, se on mulla myös. Täällä on se, myös muita se, niitä. Se on se kuuluu siihen ikälua ja se ei oo tossa mukana. Sori. No ei vittu sen kanssa. Mulla on <laughs> <vielä> Anssi Salmela. <laughs> Anssi Salmela lepistö. MM 2011. Kulta oli Siinä oli ykköspakkipari. <tos> joo, joo, oli helvetin kaukana ykkös noin pelillisesti, mutta ei niin. jotenkin. Niin. Ei siis sulla ykkös kastota. Sä teet mulle vähän nyt paiken, koska sä otit mut ristolaiset pois, niin mulle ei ole tämmöisiä just. Mulla hyökkäyjipakkeja, mun on se kiakolsipakkeja, se vähän liikaa. Mä en saada näistä pakkipari, mun on pakko tiputtaa nummeliini pois. <tos> ja mulle ei ole enää ketään laittaa. <tos> No, no ei siis, se oli mun heitto ja mä uskon, että siellä joo, päivänä ei päivänä. siis, Mulla on itse asiassa tolleen just, että kaikki nämä nuoret parkkovit ja nää, niin mahdataanko. Mennään niin hyökkäin, myöhemmin tietysti. Joo. Ne oli vähän kysymysmerkkejä, mut kerro sä sun setuppi siihen no, puolustukseen. Mulla, mulla on koiti mä koitin hakee tämmöstä, tämmöstä, no just semmoista klassista roolitusta, kiekollisempien puolustavoimpakkisiin, vähän niin kuin niin Mä näet niinku pareihin ja sen ennenpäin lyönen, mutta hyökkävämpi puolustajia, niin siinä on totta kai sitten tuttuja miehiä, tämmöisen turnauksia niitä valitaan juuri näin, niin Ylivoimia tulee pyörittämään silloin Iskalaan ja Mikko Kousa, joka ajetti viime, viime kaudella sisään KHL, on, mä veikkaan, että se on valinta, pelkästään melkein raitin kätisyydenkin vuoksi jo. Raitemaan paki. Niin. <laughs> no joo, en mä tätä hakenut, sit... ja, ja sitten sit ehdottomasti niin mä otin, niin kuin viime jaoksessa puhuttiin Ilkka niin sitä on vähän sivuutettu Ruotsin aikoina ja muuta, niin mä en usko, että noin tehosta voi enää sivuuttaa. Kyllä sieltä täytyy se mahis antaa mun mielestä. En mä tiedä, annetaanko tästä turnauksessa menee vai onks niitä Moskovan kävijöitä sit, mutta tota mä... En mä tiedä, miksi se oikein parempaa, tosin, sinne tilalle keksinyt. Mut sit näitä puolustumia pakkeja, niin Ossi Väänänen, selkeä valinta, Janne Jalasvaara, KHL. Sitten sit mun tää kaks muuta, niin kaveri, jonka mä haluun nähdä... Harmittaa, että sitä ei ole otettu koskaan tryoutille AHL-vuosina, mutta Teemu Laakso, joka nyt siirtyy Näsville Farmista KHL-ään, niin just tämmönen aika kovaluinen raitinpakki, raitin myös muuten mm. niin, äh, Oman oma, oma, oma, oma kanssa hyvän hyvä laukauksen, IFK kasvatti, niin siinä on sun hyvä, hyvä kokeilemisen arvoinen, eikä mikään semmoinen vaan, että no tää nyt on liikassa pärjän, niin annetaan tälle palkintomatka vaan se on niin siis ihan niinku oikein so, kokeilu, niin kuin, siinä on ehkä semmoinen, niin kun, se on niin Joonas Järvismäinen rooli. Sillä varmasti tarjoaa pelantaa Joo alio, se on hel helppo laittaa just näiden taito, tai ei taitopaki, mutta niin, niin, että pakio, joka jotain enemmän riskiä elämässä. Niin, niin mutta tsekata kuitenkin vähästä, vähä sitä, miten se jalka riittää, miten se kiekolentaito riittää, miten se riittää tota, Sitten niin, mielestä on siis paikkansa, niin IFK on puolustuksestaan noussut mun mielestä oikeastaan yksi nimi, joka katsoo tilastoja kaikki katsoo mitä vaan. Niitä, ja, tosi kova taklaava ja ihan hyvät kiekolliset taadit, on pystynyt tehojakin tekemään, niin Ville Varakas on, on tässä myös paikkas tästä. Mm -hmm. Sitten oli, ketä mä jätin viimeisenä rannalle tästä näin, niin äh, mä uskon, että nää nah, niin sit, nah on sitten Moskovan, Moskovan kävijöitä, jos peli esitykset ja jatkuu tällä tavalla. Kristian Näkyvä, joka sulli tuo joukkueen mukana, mä en usko, että se mahtuu ihan tähän porukkaan vielä. Mutta et, tulee saamaan näyttö ihan taatusti näillä esityksillä. Ja sitten on Ilveksen Jyrki Jokipakka, joka pelaa nyt Dallasin, äh, tulokassopimuksessa pelaa aina vielä tämän kauden Ilveksessä. Hmm. Niin, tota, niin, niin, mä uskon, että se saa myös mahiksi näyttää, näyttää tämän kauden aikana, mutta se ei tunne nähköisesti. Aika on suht, suht kokenut, suht niinku varmoin nimi miitos pakkikalustossa, mutta yleensä ne valinnat on... Ja kyllä, totta kai siis, kyllä Jalonen haluaa varmaan pitää, ettei Saplona ihan täysin pala palaa. Siis ainakaan tässä kotiturnauksessa nimenomaan. Et siellä on juuri nää niskalat lepistä, nämä komppanit. Mikä sullakin siellä on. Ja Väänänen tietty... Topi Jaakola kuuluis, että höllä ei olis sairastunut. Niin, ei oo siis. pelannut peliäkään. Hmm. Veli amuris vielä alkaa. Mikko Mänenpä oli mulkas vähän siin siinä, siin. Salmelaan mä kanssa niin että ei. Oli tää Juuso Hietalä oli mainit, hietanen, ei, niin, niin hietainen, ei ehkä näkyy. Mun <laughs> mielestä oli, en mä tiedä, niin vähän jaos, niin en mä ainakaan. Kyllä sinne pitää mun laittaa sit just näit, joku Väänäsen mä vielä hyväksyn ihan täysin mut. No kun se on puolustainen puolustan, pakki elintiä. Mm. Se on sitä edelleen. Ja se on päin... paras mitä meidän Euroopassa löytyy tällä hetkellä, jos ajatellaan kun Järvinen lähti Rapakon taakse mielestäni mm -hmm. Armin oli viime hänenkseen oli Suomen parhaita puolusta, ihan kirkkaasti. Ja ansat siihen ja tulee tuon mm -hmm. mukaan lyö läpi, läpi, läpi tuolla Pohjois-Amerikassakin kuitenkin niin pakkikalusta tällainen niin. Kyllä. mennään me sitten hyökkääjä jos sä aloitat nyt tällä kertaa. Joo, mennä ensiksi ens, laita kalustaa Joo. Otan sentterit, joka sitten niinku on... laita hyökkääjä kalustaa itse asiassa puhutkin siitä mistä mulla oli ensi ongelma maali helposti laittamasta sen sentteriä oli pakko vähän jotain karsiakin. Mut... Tosiaan, niin tässä nyt taas oli sitten mulla näitä NHL-pelaajia, eli mistä tulee sitä eroa sitten meidän kaikkien kesken? Joo. Kyllä mä ajattelen, lähdetään vaikka Ilari Okkain mutta vilkkulat on ainakin molemmat, siit mä lähden. Okay. Ja mä luulen, että jos Koivu ja nämä, mistä puhuttiin, niin toimii, niin mä haluaisin nähdä ainakin Mikko Koivun myös Selvästi yeah. sitä. Ja sitten lähdetään tosiaan, Lauri Korpi mä ajattelin, kun mä saan keksisi siihenkin tämän muuta laita, mun mielestä olisi ihan kiva nähdä se kisoissakin. Mun mielestä, jos NHL muuten alkaa. Hmm. Niin, niin, näissä on kyllä vähän se, että, tota noin, että kannattaako oikeastaan näitä nhl oli niin hirveästi edes kokeilla, että tota niin, yleensä ei vaan tulee sieltä näin. Mutta sitten kakkoskentällä mä ajattelin Ramstedin ja Rinkisen laittaa. mun mielestä sitä voisi kokeilla, ja siihen JP Haatajaan. Joo. Niin, no sä pystyt mut laituraa, niin mä kertoisin mun kaksi eka <tulukseen> no, ei mitään. Mut sit, tota, no, niin... Mä en laittanut ketimuoto sen takia. Mä, en... niin, no, mä vähän just sille ihan... sommittelin, niin siksi, siksi muistoin, tuli tää. Kyllä mäkin mielessä niin hiukan mutta se on siin tutka sinne, mutta... Joo. Mut tää, tää olisi just nämä plussinaksik, kun sitä kokeilu just. Ja, ja haatellaan, että taisi nyt se paikka koska koskaan on ollut niin tehokas. Joo, siitä, siitä en ole lainkaan eri mieltä. Että... Joo, ja sitten sit, niin no, sit mulla olisi niinku kolmas ketjus, olisi tuo filppula tuossa keskellä, koska mä ajattelen, että Valteria Koivo ja Varpikoski olisi oli ykkösessä, niin siihen sitten ajattelee, että voisi pistää nuorta verta re reunalle eli Sakari Saalamisen, Kalpasta. Mutta sitten mä ajattelen, että tähän ketjuun pitäisi saada sitten joku vähän rrummuluisempi ru pelaaja myös, niin siellä voisi olla sitten tämmösi vähän niinku turvallisempi kanssa, niin kuin oli puolustuksenkin kohdalla, niin Mika pyörällä, voisi olla yksi mm. semmoinen. Sitten tota, no, niin kävin vielä lopussa vähän KHLä läpi, niin sieltä tota, no, niin otin noin Sipirin ja ja Okei. Ja siihen laitaan, niin löytyy vaihtoehtoja muun muassa Jesse Joesua ja sitten on Kiiskinänyt, joka on käynyt jo aikaisemminkin, voisi olla semivarma valinta. Mit, mitä sitten? Petrelle ei sullustella mukaansa kuitenkin enhalmia hiotit. Joo, siis mulla on Petreli täällä myös. M niin kuin mä sanoin, että mulla on vähän niin kuin... Vähän niinku enemmän kuin pussilineen näitä. <laughs> <Okay>. <laughs> niin, niin, mulla on tää, Lennu voisi olla, että tässä, mä miettisin just, että miettisin joku Jarkko Immunenkin, että jaksaisi, sitä tänne koholaisi tänne rajoita. Mut en miettii, si että tarvitsisi tätä. Sentterreistä ei, se, ei, se, ei. ei ollut todellakaan pulaa tässä paperi lainakaan, niin, Ei paperilla siis... Niin Tähän Filppule ja Salmisen kanssa niin Lennart Petrel voisi olla ihan hyvä. Mika Pöörä olisi vähän sit se, vielä varmaan mm. että siellä olisi myös sit sitä vanhaa kokemusta. Ihan Joo. näistä. MM-peleistä alkaen sitten on nuoret Armia Parkova Ja no, mulla on täällä vähän Ristolainen, ne. Niin nää, tää kolmikko on kanssa. Ehkä jo yksi näistä ainakin pitäisi mun mielestä ottaa mukaan. No, se yksi tulee täältä, meinaa. mulla on nimettynä yksi heistä. Ha, mulla, on. Mulla, mulla on laita hyökkäjiä, niin mä ajattelin siis, että. No niin ei tietenkään siis me on kaikki kuitenkin osa me osa totta kai myös pelata, mut mä ajattelin kas, halusin ajatella taas vähän nyt roolituksista, niinku että et, et siellä on alivoima pelaaji, tämmösiä pelaaji kans niinku siis, niinku maajokko, Suomen maaottelu jukka on yleensä ollut aika top to bottom roolit, tätä mäkin miettin että no, niin kisoissa on ollut varsinkin aika helposti laskettavissa 2 ja 2. Joo jo, jarrun, jarrun, ja, sel... ja maali. Jo jo, mut sil, sil ei sitä, joo joo, mut silti on eduttu sitä että jokainen pystyy koska Pystyykö pelastamaan sitä kiekolitista. THT on vähän enemmän ollut sillä, että haetaan ehkä että neljä hyökkäyä kettua, ei välttämättä on, on, on ollut sitäkin, mutta että sit, kun katsot näitä munkin miehiä, niin, niin ei se tarkoita sitä, että ne, että ne, että ne ei osaisi hyökätä laisenkaan, kun katsotaan hmm. nimi kuitenkin ne on pisteet tehnyt, niin Mulla on täällä laituriosasto löytyy Mika Pyörälä. Totta kai se olisitoa. osastolla mä vaihtelin vähän velimatti Savinaista, joka on hyvä, hyvä Joo, mä ja pelas hyvä tht nyt on alkanut piristymään pikkuhiljaa. Tosin taisi saada tässä viikon mittaan joku pienen loukkaantumisen, että se saattaa ehkä estää kisa, kisan matkan tonne karjalaan. <laughs> Mutta tota, mut kuitenkin niin hänet, hänet halusi nähdä sitä Jani Tuppura just aika vähän olisi niinku hyvää kahdeksuna osaamista siinä joukkueessa tai mun niin sitten muita, niin tosiaan, niin, kuin sanoin, niin Haataja on siellä, Sakari Salmista ei voi sivuutta mun mielestä, Joona Seenlund on pelannut hyvin KHL, joka sullakin tuolla oli. Mm -hmm. Sitten oikeastaan niin nuoret pojat, no mä en oo ihan varma, että onko ne nyt mitä on pulkki, pulkki on käsittääkseni kanssa, kun jokerit on ussuni niin piristynyt. miten niin on pulkki se nähdä siellä, Joo. että poistuuko nyt pelaamaan vähän paremmin sitä, sitä jalosen ja sitten mun mielestä näitä jätkiä pitää alkaa pikku-olissa sisään, sisällä, mutta tuossa mitä sulla on mainittu, niin joilla Armia on mun joukkue. Ja mainitsen, niin. tuon pulkki, se on ohtanut ihan täysin, varmaan johtuen alkuun hän oli loukkaantunut. Joo, mutta, tota, mutta ar Armia niin... tulee olemaan, jos kehitys jatkuu niin kuin kaikki olettaa ja kaikki toivoo, ja totta kai niin maajoukkueen kannalta, niin tulee olemaan kantavia voimia vastaisuudessa sitten, riippuen totta kai play off miten tulee minkään kisoihin ja muuta. Mutta... Mutta ainakin niin esimerkiksi sotsi-olympialaisiin mennessä, niin nyt on vielä kaksi vuotta aikaa. Niin jos ehtii tässä näin lyömään läpi tässä hyvä taso, niin saattaa hyvinkin olla, kolkutella jo silloin kisakoneen portteja siellä. Mm. Että... Kyllä siinä hyväaliset yhdet tai jopa kahdet äänemisätkin olisi saada. Ja niin mene. ja just sen varjolla mä haluaisin ajata sisään nimenomaan, että nyt semmonen hyvä ruutu, niin kuin Karjalas jo. Mä pelaa hyviä äijien kanssa, pääsi niin heittämään systeemejä. järjestelmään. Harmio jo ole käynyt. pulkinen kävi ehtel siinä viime kauden tota, noin, tai mm leiritys kävi. Mut putos pois. Ja no. pulkinen olisi myös no niin kuin niin potentiaali nimenomaan. Niin, niin mä etin rannalle just tämmösen mistä maihukot on odottanut maalinteko potentiaalia ja nyt elikkä Alton, joka nyt siirtyi vast Røgleen. Se on. tuon tuan Hän vähän petti viime MM-kisoinsa. Se on ummestain aina, se aina. Ei se ole Maiukko, saanut sen liiemen mitään aikaiseksi. Sitten ei ehkä ne olisi reini jo, tai ne olisi joo, mm. mutta kisoissa, niin on sen loistava kuvapyörin netissä, kun Juhamatti Juha autosi läpi ja joo. Siinä piirretään niin viiva, viiva keskiöperkohtisesti. kohti. saatanaa moista yhä rea maaliin ympäristöä ja kiekon menetyksiä. Hän aikaan pitkät hiukset näyttää kaikkein sekkiläisemmiltä suomalaiselta. <laughs> <laughs> <laughs> joo, mutta sitten mieli, mie, mielipuolinen taito, mutta se ei onnistunut käyttää sitä joukkueen hyväksi. Mun mielestäkään. Okei, 2011 maailmanmestari ja ansaitsi Mitali, ei siinä mitään, mutta sielläkin... Niin. Mä haluaisin nähdä, että nuorempi jätkiä siinä tilalla. Että se juna vähän meni jo mun mielestä. jo varsinkin kun tätä että mä en siis Janne Pesostakaan valinnu mukaan, joka kuitenkin aika jaloisen luottomiehiin ollut. Syystäkin. Niin en valkannut mukaan, koska alkukausi ei oo mennyt kasaan, niin sanakaan pistettä valossa kauhean hyvin. Pelejä en oo nähnyt tietenkään. KOL-lääntö vähän hankalaa saada, että okei, löytyy. Ei ole vaan aika ittenä niitä katsomisen, mutta kuitenkin Janne lahti vähän sama homma, tuomas Kiiskinen mä katsoin vähän sama homma. Niin ajan tuppurasen ei sekä pistettavallas, mutta kun se on tuo kahden suona osaaminen, niin sen takia sitä AV ruutuu pelaamaan ehkä tonne. Joo, tuosta Janne Ladäspoisen on melkein samat asiat kuin mut. Mut siitä on tosiaan samaa niin. mieltä. Mitä pikemmin sitä varvemmin, kuin näitä nuoria tai Joo, niin. ja mä haluan nähdä näitäkin MM haluan nähdä siis, niin. jos MM-kisoissa, jos, jos ne pelaa tällaisia kausia, niin mä haluan nähdä mm leirityksellä vähintään leirityksellä. Mä haluan nähdä Armiaan, Pulkkisen, Parkovin ja Arturi Lehkosen. Mä haluan kaikki näitkään sieltä. Jos ne pelaa, pelaa kerta miesten pelejä ja ne pelaa tollaisella tasolla, niin pitää hänen herra Jumala ajaa maajoukkojen sisälle. Ja mieluummin silleen, että tottakai Jalon, siinä on koti MM-kisat, niin haluaa ottaa varman tiimin niin sanotusti. Mut mun mielestä jos on tottakai hienoa nähdä, että uusin sukupolven Antaa niin hieno kotikisakokemuskin siitä. Ja tottakai... Katso mikä Granundin esimerkki, ei se huono veto ole. Ei tottakai samaa kaltaista tähdistä puhutaan laisinkaan. Mut iso ratkaisupotentiaalinen näissä ketkissä on. Joo ja muistaaksää, kun koivutettiin Saksan MM-kisohisiin kolme, Jälleenlehtiin otettiin, järe otettiin viivaarista. Niin, niin, niin se vaan näkee sen, että kannattaako se riski ei ottaa. Ne, mink... Ei ne pelaan vaan kauheasti, mutta ne oli kuitenkin siinä, ne, oli mukana. Ne oli tenä. haistelemassa. Niin ha ne niin <laughs> <en on>, oli <laughs> hajul. <laughs> Sitten keskushyökkäi, mä valkkasin neljä. Eli on Ai niin laitaväkkiä totta kai sanoin ni, kaksi nimeä, jotka mulla ja rannalla Toisen hylkäsin tämän illan pelin jälkeen, mutta mielestä Teemu Rinkin ei kuulu toihin. Niin, mulla on ollut Rinkinä ja mä on äsken itse maininnut Oskar Rosala, joka oli sit just tämmönen pelaaja, joka saa tää pisteet. että en muista ihan. Heillä kuitenkin hyvin on aloittanut KHLS tämän kauden ja joo, sitä voisi ja... iskostaa juuri tällaisia ketjyjä, missä on tavallaan pelirakentaja, äh, vähän tämmöinen taitoniakka ja Sehän... siihen häväärä on mullut päälle, niin joo, osa osa osalla olisi se. Kunnon mm. että se ei osalla näköjään poistua, mutta tota, eh, eh, mä ajattelin ehkä pyörällä just siihen, ehkä vähän monipuolisempi kaveri, mutta tota, mut osalla olisi kyllä mielenkiintoinen haku Itse mm. joo, Ja mä... vähän just sitä uutta hajusinen Joo, Joo joo, hän kävi niissä yksi kisoissa ja pelasi ihan, ihan vähintäänkin mukimenevästi. mutta tota, kuitenkin, niin niin, niin Rinkinen, ja minkä takia Rinkinen putosi pois, kun mä näin tänään nyt pelaavan näistä tämänhetkistä tilannetta, niin Ramsted kuuluu siihen joukkueeseen ehdottomasti se on se on se just taitava luikero, jonka mä haluan nähdä, miten se luikertelee sit tuolta Mut Rinkinen, niin se pelasi tänään mun mielestä kuin semmoinen nelosketjun pelaaja. Ramstedin heittäisi koko ajan, mut se ruiskii sieltä laidalta koko ajan, niin tuntuu, että silloin on, niin on vähän mikä sillä alkukaudessa tuli, ettei se oikein löydä niille, niille huippuvetopaikoillekaan. Hän väitti itse, että sanoi Urholle, että kun tehtiin tämä erotus muutaman peliajaksi ainakin. Että Yhden peliajaksi. Niin, no, hän sanoi, että se sitten antoi tota, semmoisen niin piristysriskeen, että huomasi, että nyt tarvitsisi ottaa tehdä. Hän pelasi hyvin lukkoottelussa, mutta nyt on taas vissiin pariottelu taas mennyt. Niin. Hän, valoilla. Tänään tota, kuulutettiin yksi syöttöpiste, mutta se otettiin pois. <laughs> niin. Mutta... tota Mun mielestä ne ei kuulu. Ja sitten, mikä jos kun mä haluaisin tätä nuorta voimaa tonne, niin vaikka hän on pelannut tosi hienon alkukohdan, niin jätin Ville Niemisen rannalle. Mä se, se olisi, ehkä sitten sanotaan, että jos loukkaantumisiin sattuisi tämmöisiä, niin sitten sä oot m kisoja Niin Nieminen olisi hyvä valinta, jos tosi neloskentärooliin, semmoisen niinku, työmiehen rooliin syömään sitäkin. Joo, ja varmalla. joo. Ja nimenomaan jos. Pomppa pikka odotuksen nähdään enemmän näitä varko Parkom Nieminen niin, ja tuomaan, niin. joo, Nieminen, sormus painaa ja vähän isällisempi otel siis, ei siis Ville Nieminen varmaankin jos haluaa pelata maaottelua, niin varmasti kyös sais mun mielestä, mahdollisuuden tämän kauden aikana, Mutta ei Karjalaa. Nyt puhuta nimenomaan Karjalasta. Joo. Keskyökkää mä Teemu Ramsterin mainitsin. sitten tottakai KHL:stä lähtee kolme muuta miestä. Yllätyin ylläty, itsekin kun jätin Niko Kapasen ja Arko Immosen pois tästä, mutta tatan on niin Mä en oikeastaan mä siihen, että mä että nyt nyt on oltu niin monet kesat ainakin Kapasen kohdalla jo Kontiola mä harkitsin Mut Kapanen pelaamaa -MM kisoissa mä väitän näin Voi hyvä on lämmästi täävä Mutta tatan on niin Petri Kontiola ja Jori Lehterä ottamaan tää niinku kuin... hyvä meikä Tramsteri jää semmonen Kolmosketin rooli. Ehkä pääsee kakkosyvet vetämään joissain peleissä. Kyllä sitten YV-paikkaakin varmasti annetaan ja niin annetaan saumaa. Tästä turnassa vähän pärjätäkin, niin lehterä kontiola on ollut aika hyvä stikis. KHL. Ne ottaa varmaan ne hyökkäävimmät roolit. Ja sitten otin Juha Pekka Hyytösen, joka ei petä koskaan. Haparopskis aloittanut kuitenkin hyvin aparaukski niin kuin harvoin onnistujia pyörällä ohella, ainakin mitä jos juurtikaan puheisiin uskoo. Niin niin tota hytönössä tämmöisten lossenterin rooliin Immosen jätin rannalle, koska mä ajattelin, että sitä on turhaa ottaa tähän turnaukseen. Kaikki tietää Jarkko Immosen, ja jos se KOL-kausien näköjään nyt ihan niin pistää niinku 5-3-ketjuun joutunut siellä. Mm -hmm. niin, niin antaa hänen nyt etsii sitä peliä ja hänen aikansa tulee, tulee sitten keväällä, kun ruvetaan luomaan viimeiset kasaan. Ja Ilari Filppula tekee joukkojen debyyttisen Moskovassa. Okei, okay, okei. Okay. Mä, mä väitän näin. tämä näin sinänsä kansi ja toivotetaan, että ihmiset menis tuonne lippuluu niitä lippuja ja laittaa se korkit roskiin ja karjala. Päätään torstaille Turun 90-vuotisjuhlallisuuksiin. Kyllä. Alkuseremonioiden jälkeen pelistä ei paljon mitään kaunista kerrottavaa ole. Alkuseremonioista, niin kyllä siinä väkisinkin pientä palaa nousi kurkkuun. Se oli mun mielestä hieno seremonia. Hienoa, että se. Siis Joka joukkueesta oli esimerkiksi vähintään yksi edustaja. Joo, ketä on voittanut siis mestaruuden. Joo, Naka ja Sundelini, Mattikin Matti Kiveli ja vuoden 56 mestareista mm. ja oli, oli tänäänkin. Mitä siellä kävi kaikki? Kävi Känävirtasi, ja Jukko Villandere ja Pikkari Virtanen ja joo, jost, Nurmine ja Saasted. Aki Päriedusti edusti 2010 mestaruutta. Joo, ja sit, sit oli Nummeliin ja Mummelin tämän... timppa ja, timpa ja tuota, no, niin Rauli Tammeli. Joo, oli, oli si 7 6. Örintitammeliin oli siinä. ja Mut oli siis ja siis että tepsi saattaa jopa tehdä tällä sille ja voi tulee viimeistään kenttä kahden sekunnin päästä. Tyyppinen. Tämä oli todella hieno kyydtä alku. Ja joo. mä tykkäsin tosi paljon varmaan mist. No. Tämä oli se urkuri. <laughs> ei ole sama urkuri, tiedän tämän faktaksi. Urkuja soitti Juha Oksanen, joka kuuluu TPS-organisaatioon. Edellinen urkuri oli, tota, no niin, oli ystäväni isä, joka nyt ei tällä kertaa ollut soittaa. Se sai niin, pal pal niin paljon paskaa niskaa silloin, mutta se oli ihan erinäköinen äijä. Ah, mä en näistä ommoista tiennytkään, mutta mä tykkäsin se turkun musiikistin alussa. Se oli, <tuhun> Mut oli oikein hyvä filmi. Mutta pettymys oli, Arne Kärpänen ei huhuista huolimatta laskeutunut Turkuhallin katosta. <tuhun> Olet tullut mediakutio. Anteeksi ihmiset, siis valotaulusta läpi sisältulosta. <tuhun> Mutta kuitenkin Mut oli sirkushommaa ja tosi arvokasta sellaista ja muuta. Joo, no Tommi läntinen laulaja valinta. se oli se missä on Pertti Keihäs. Se pitäisi saada laulamaan aina maamme Siinä on peilinkiimakkeet, en tiedä. Tommi läntinen TPS retro päällä oli, oli jotenkin vähän liikaa. Mutta no näinkin no, mulla... parempi kuin. No ei sentään Ressu ollut. Niin, feirin. mä olin just sanomassa Ressua. <laughs> Koska huhuja oli myös se että Ressu oli jotenkin mukana. Kamon Tepsi oli ihan tarpeeksi suuri rikos TPS-sää kohtaan sitä. Sieltä <laughs> laulaa esim. maamme lauluja hultaa ja loppuu Kamon Tepsi täysin. <laughs> <laughs> Ootsä ette koskaan kuullut Kamon Tepsi-sanoja? Siis tietääks... Tulkomaali! <laughs> minkä? <Turku -klaani. laughs> <lipi> Tietääks se myös jääkiekosti helvettiä, mikä tää on? Mikä tää on? Mun nyt taas, NHL, Turun turnaus. Mikä turnaus? <lipi> se, mistä se puhuu? No se sarja ei rimmaa. Joo, ja mikä tätä sitten Pirkanmaan perunasta tehdään sose, ei ei, ei, ei, se. se on <tos> <Joo>. kamala piisi. <tos> no se sitä vartta, sitä soitettiinkin tässä parhiaaksoa just siinä kohdassa, kun teet siinä <tos> Se oli tietoinen valintas, joku sitä ihmeellä. <tos> Mulla täytyy sanoa, että toi oli... No okei, okay, siis yleensäkin nämä juhlaattelut ja historiallisesti on ollut joukkueille yleensä aika vaikeita, mutta... Et... Kyllä mun semmonen, että, totta kai, että Uskoja toivoisi, että Koivun paluu siivittäisi jo Tepsiä aika paljon, ja tuota, no niin, vastas oli kuitenkin Ilves. Kaikki kunnia Ilveselle, mutta siis tota, Ilves oli tosi sekasin. Tiivistettynä Tepsi oli kaksi ensimmäistä erää, täysin jaloissa siinä pelissä. Ja no varsinkin toisessa Räs. Mun mielestä ensimmäisessä Räs oli jo ihan tavallaan hyvin viitteet tästä Korpi-Koski Koivu. Siihen ja Vahalahti sitä no, Mikko, Mikko loi nel, mitä neljä maalipaikkaa Joo. kellekään ei maistunut. Jo, musta tuntuisi vähän, jos se meni vähän siihen tapaa, että Koivu järjesteli, järjesteli, mutta nämä muut kaverit ei vielä oikein pysynyt vauhdissa. Valitettavasti vielä siinä vaiheessa. Ja mut muuten... No, tämä ensimmäinen muoalli lasi kokkalaan vanha tepsi. No, kun... Junnu pisti sit heti vähän saavatko ah, eri. Sopivasti. Juu, vähän niin kuin erki junti Mutta se, se oli tota just sitä, sitä tepsin niin kuin, okei sinä pajuessa no pressissa tota että et, se oli et, se oli käsinsyöttösen oli, oli kattanut videota. Niin no. Siinä oli kolme kaa verikylmustakseni kurkattu lähes kun mä olin justiin pääräysistuma. Jo. Niinku nopeasti käsinsyöttö tai ei. Ei aloituksen jälkeen saisi syntyä yhtäkkiä 3-1-tilannet omaan maaliin. No ei todellakaan. Kokkola on ihan rauhaa laittaa. Se oli, niinku, se oli just sitä, sitä Tepsin, tepsin niinku puolustuspeli-ongelmia, että maaliin eteen no. pääsee noin vapaasti. Siinä oli kyllä just jäähyvä päättynyt, että siinä oli sekin vähän vaikutti, mutta sitten kumminkin... Niin. Usko palautus, Eikä siinä oikeastaan uskollu mennytkään mun mielestä aina, kuten mulla oli hava fiilis, mut Anttila, Korpikoski pääsi kaksi ykköseen, Anttila syöttää oikeeseen ja laitaa lapa lataa niimaa pelkevästi. Mä itse katsoin kun se hyökkäys lähti. Se oli hieno. Siis Anttila, eikö se se koitti pakettiin, niinku viisi päätykijakkoja, vaan poikittaisi se, että mä se Anttila siihen päin ja lähti siitä tulemaan. että Korpari toiseen laitaan, niin mä naurin tän mielestä. Eikä ei, ei se anttila ei, ammu, ei se voi ampua. Ei, ei se vaan voi ampu. Kuul kor, ko, korpeenolla, sulla pitää sellainen ilma, että antaa niin se on sata varma Niin niin, siis Näin. mä katson, että, että, että lempäällä lemiökin katsoo vi, vierestä. Tämän, nyt menee sen verran monta miljoonaa, lailla to paree varmaan syöttää. Niin si Mutta hyvä, hyvä syöttö, jäätä pitkään Korpikoski, niin, niin kuten sanoit, tuli koko ruumi ja voimelta se veto, ettei ollut kauppaisella mitään jakoa Joo, ja niin Korpikoski heti teki sitten se maali, sekin oli hieno homma. joo. nyt sitten jo tässä pelissä varsinkin pistehanat auki. Joo, ja niin kuin tota toi... Tota no niin siellä Mun kanssa maat siellä raportoimassa ollut kaveri, sanoin, että se oli ammattimiehen viimeistely. Se oli aika hyvin kiitotettu, mm. niinku siis ei aina mitään epäselvää, että meneekö, mitä tapahtuu, kun Warpikossa kiekko aletti tulemaan. Se mm -hmm. varma maali. Joo. Se oli ensimmäisen erään tauko tilanne, oli se sit 1-1. Yksi, yksi. Ja... Sitten toinen erää, mistä tosi paska, anteeksi huono erä niin tota... yksi-kaksi mistä. Mä huomasin itse, mä katsoin, että ei Piru, nyt on muuten Anttila puolustajana. Nyt on niin kankea, takaperin luistelu, onko olleet varmaan TPS on niin kuin huonoin takaperin luistelu, antilla vaikka vahvuudet muualle, mut se tilanne sitten oli... Sit tota noin. Niin se oli se Härdelissu. Se oli tää Rajamäen maali, Joo, ole? se sointui, tota niin, muista syöttää hovi siellä, se menee ohi vielä, ja tulee pääty takaisin. Se vampas päädyisi päädy siihen maaliin, siinä oli kuitenkin kaksi säijää tepsillä maaliin edes. Mm. Siinä on lohke ja siinä on ristolainen. ristolainen lähimpänä ja kumpikin katsoo aika etiopaikat, kun ajamäkin vaan saat tuikata se jaa mm. Ei näin maali edustaa, kiitos. Ei, ei, ei, ei. siis. Ja tuossa pelissä niin mm. menee vähän asioiden edelle, mutta et, tässä tossa pelissä ja sitten tota, tämä iltaisessa pelissä, niin kyllä valittaa sitä, että jos sanoin, että et, totta kai Nuorella puolella pitää antaa virheet anteeksi, mutta ristolainen oli tuossa pelissä, niin mitä Ilves teki, teki viisi maalia ristolainen neljäs kentällä. Minus kolme taas tullaan. Niin, niin, mutta se oli, yhdessä yhdessä, joo, joo, joo. Se oli yhdessä, yhdessä, yhdessä yhdessä maalis kentällä, kun Tepsi teki ja sitten viimeinen meni toki tyhjiä. Mutta se kattoi aiti Tähän mä olen laittanut että et Ristolaisen olisi nimenomaan pitänyt pystyä pelaamaan rajamme mailla pois. Joo, joo, totta tuli, koska Ristolainen näki, silloin ei katsa sinne päätyyn Joo, Joo, siis niin. Lokkehan oli ma maalin takamennossa, että Lokke nyt teet muutenkaan yhtään. Joo, mitään. se ei kannata kenenkään niin, Mutta missä oli toinen puolustaja, jos siellä Anttila ja Lokke oli tal meidän talhaa, niin se olisi ihan mielenkiintoinen kysymys tähän väliin mutta että iski se vissi, vissi Mut kuitenkin niin iski, koko pelin iski vastaan todella hyvin ja todella, todella kovalla prosolla iskinois paikoistaan maaleen. Se on se uh, kolmas maali, niin, tota, siinä, niin siinä taas käydään kuin ihme vaihtovirhe koska Rassell oli yksijaisesti ja ei katsomaan, se tuli se pitkä avaus sinne. Se huhtalle Rassell jäi vähän telineisi siinä. Et mitä et, niin kun, et, kato, Nyt sä kieko. kieko! Ja Sitten lähti mennä. Niin, oli jo potku pa pari perässä Tää huhtala meni läpi ja sitten se. sai tota, se aika survossa sen pari ottaessa. Niin se, hei, se heitti koks päivä sitten löyviä tosi ja ripari ja leijaali hmm. vähän niinku antsuyliin sisälle. No, se oli taas semmonen vähän tämmösiakkoja nähtöa. No joo, niin, mutta se oli. Siellä pelasi kuitenkin tilanteen loppuun joo, asti ja teki, teki siitä maalin. Mutta sitten kummpaa. Tää oli se, kohta mun, niinku, mun, mun meinaisi pistää silleen, että juhla auttuu ja niinku vähän vihan puolelle, että et, siinä huomasi et, masennottiin ja tuli se, et ei sit viitti yrittää ollenkaan. Kuusi sekuntia myöhemmin. Joo. Ja tota ei kukaan Tepsiläinen ei ollut tässä välissä pitänytkään kiekkoa, vaan siis ilves voitti aloituksia ja lähti Tepsilä päin hyökkäämään Sointu tuo ylös. Joo, Sointu, sointu oli haastatellut sanonut, että hän oli kattanut, että, että aika usein hänen suuntaan ne aloitukset lähtee, niin hän oli päättänyt jos ennen kuin aloitus lähti, että mä muuten pinkasen tosti saman Hän läpäsi. Ja Amporistolaisen jaloista. P mä on pikkaraisen housojen kautta mä oon kirjoittanut pistolinen lähinnä ja. Joo. Vähän no semmoinen, että kuitenkin, kuitenkin kimahti kivasti, mutta kuitenkin, et kyllä Se sekuntia. Se, se yllätti Niittymä se veto, että se taisi niinku, jos, se, jos se otti pikkumään nähdy että... Se otti oikein ihan kunnon siis. Okei, no sen sen selittää, se selittää mi miten se leijaali sille omituista sisälle, ja se yllätti Niittymäkin tosi hölmistä, että mistä se tuli. Niin, että, että se muutti sitten tosiaan suuntaan, ja se meni senkin sen takia sisälle, mutta, että, mutta se on ollut niin selkeästi päämäärätietoinen ratkaisu, että minne lähtee ja mitä tekee. Joo, niin tota. Ei siinä Kristolan oli se viimeinen mies siinä, mutta tota, no niin, tä, tästä, tästä maalista niin, niin toi koko ketju. Asennepuoli siinä on oikeasti oli se. Mun mielestä Murbasa näki pisteet, että ratkaisumaali oli tää, vaikka olisit päättynyt mitään, vaikka ei uskallut voittaa. No, mä mä oon täysin sama mieltä, että se jos oli, to, toi oli viimeistä se maali, missä että, jaa, se oli siinä se peli. Niin TBS ei ole ollut kertaakaan tai se siis ei ole vieläkään tehnyt yhdessä eräs kolme maali. Mm. on tehnyt lukkoa vastaan, mutta se oli tyhjä se viimeinen. Et se olisi nyt vaatinut ihan tekemällä että kolme, niin vähän tontuisi, mutta kolmannen erään kuitenkin, niin pyytää ykkösketyttää sen tason nosto. Joo, sit, sit meni siihen muotoon, missä tänäänkin pelas, eli Korpikoski, Koivu Vilsiä, niin tota. No, mä, mulla on siitä oma sanoni sanottavani, ja ehkä enemmänkin tuossa seuraavan pelin tiimoilla, mutta kuitenkin, niin Kolmannessa erässä, niin tepsi oli mun mielestä käytännössä, niin kuin sanoit, kaksi erää, niin oikeastaan mä sanoisin, että kyllä se kun merken koko kolme erää oli, oli jyra alla, tai siis niin kuin, ei jura, jura alla, mutta jalalla etenkin pahasti perässä. Ja semmoinen ilme oli tosi jotenkin, semmoinen kummallisen vaisuja ja, ja tota, halutoja. Varsinkin tänne maailmaan, että se tosi luovuttanut jo, ja jotenkin niin kuin, et ei näytä halunnut olla sekuntia kaasirijalla, jotenkin semmoinen olo tuli. Toki nyt ehkä varmaan <hävä>, hävettää tuollainen tilanne. Mutta et, ei saa päätä kuitenkaan, siis niinku Pekka pekka on parhaita lainauksia, sanoit, että et, et mikään ei ole tekosyllä yrittämästä. Se on täysin totta, mm -hmm. ammattiurheilijalle. Mut sieltä tuli sitten sitä, mitä osittain sitä, mitä halliin tultiin katsomaan. Mikko Kavon iso hype, niin kuinkas muutenkaan, kukaset sitten nousee esille, niin, niin tut, tutkapari, tutkapariksi muodostuva aika vahvasti Korpikoski Koivu. Mm -hmm. niin Korpikoski ja vilsi alusti molemmat maalit, mun mielestä tämä hetkinen... Mites to, kumpista tää oli tämä ensimmäinen? Niin... Tämä oli se Koivun maali, minkä tota, no, niin oikein survasi siitä. niin Se oli se maali edes, joo. joo. joo Mun <hys> mielestä sekoittu vähän mielessä, kumpi oli kumpi. Sitten tämä seuraava, Tepsihän löysi aika nopeasti. Se oli seurausvaidossa. Siinä oli hetkinen, montaanko se kutti? Tässä vaidossa, on 44. 44 joo. Niin siinähän oli hienosti, tota, noin, niin Korpikoski ja Vilsi meni karvamaan maalin taakse. Kor, Korppa korporeetti maaleita ja Koivu veti. Niin, niin ku, sama Korpikoski paitsi maali edes, se on niin kuin ammattimiehen Joo. viimeistelijä. Ei se ole no. kahtaisena aikaa, kun Mikko näki kuka siihen tulossa. Niin... Se oli tosi, tosi hieno se huomioista, että Pilsi vähän niin pääsi sillä ja maailaan. Se eräsit varmaan siitä syötöstä pois vauhtia. Korpikoski niin kropalla puolettaa sen siitä laidasta mm. ilmasta kiinni ja siirtää. Se oli tosi hieno maali ja. Mun mielestä Korpikoski muutenkin. Mun mielestä pitää sanoa, että vaikka Mikko Koivu on ollut niin kuin odotuksi nähdä just, sitä, varmaan ehkä vähän parempikin. Mutta Korpikoski on ollut mun mun mielestäni odotuksin nähdä vielä parempi. on, on mutta tuota, siinä, siinä tulee varmaan vähän sitä, että kun ei. Korpikoski on meillä varmaan, meille lopulta suhteellisen tuntematon pelaaja. Mutta... Korpikoski lähtee tepsistä vähän just, semmoisena, että en mä pitänyt sitä edes huippupelaajana. Niin kuin on tykännyt, sanoin, Mikko yksi kikka liikaa pelaa, lähti Turustilla, että se se mitä esittää. Mm -hmm. Mutta Korpikoski oli sama aikaa. Eikä sekä, siis sekin oli siinä just ne niin kolmoskentässä niin, niin, niin, niin näki, että kyllä siellä kyky on, mutta niin ei se oikein vielä tullut. Se oli aika kiltti pelaaja vielä siihen aikaan. Nyt se on, Nyt karissa, se on oikeasti Se on poissa, sellana... pois, jatkaa, jatkaa niinku... Siis mä just tänään kaverille sanoin, kun mä lähdin hallita, että, että, että, että, että, että, että, että etenkin toi Korpikoski, niin sen kehitys se sun no, on suurin re... Se on siis. repi-vastustajat irti. Täällä ei siis näin niin niin sanoin kuvannollisesti. Mutta... Hei jo, molemmissa peleissä muuten niin tyylipuudet mattojen vienti. Joo, <laughs> sä vähän kutsuisin hetkiä. Joo, Lauri Tatami-korvi <laughs> Mutta Kuitenkin Ruotu on tullut voimaa ihan julmetusti oh. siitä Pohjois-Amerikan vuosina. Se on todella todella oh. ikävä vastustaja. Se, että tilanteet keske. Ja tota, noin, luistelu poimassa, se pärjää kenel tahansa, niin tässä liigassa varsinkin. Ja sitten se osoitti niin varsinkin tänään, no, että kun kerrotaan lisää, mutta et, niin muiset kädet siellä. Se on ja suora. Beilaisuus. Joo, ja se suojaa kirkkoon hyvin, ja, siis, niin se, ja se on rohkea, mm. siis se haastaa. Se, ha se pakottaa, pakottaa paki tekemään aloitteen ja se pakottaa paki rikkomaan. Koska se on, sillä on myös röyhkeyt. Silloin niin silloin munaa tulla siihen maalille. Mm. Mutta tässä näin kun korpi koskee ja puhuttiin siitä, että, että oli tuntematon jätkä. Hmm. Kun mä olin vuonna 2008 New Yorkissa ja ää, tota, no, niin, valitsin, että me mä katsoin New Jerseyin peli, Islanders ja Rangersia. Minkä peli mä mä hmm. Islandersilla oli silloin tota, no, niin Montrealin vastaan ja siellä oli Koivu silloin vielä. Niin, tota, se sitten mennä silloin. mutta mä kävin että, esimerkiksi Madison Square Gardenissa kattomassa ja silloin oli sitten semmoista 10 metriä pitkät lakarat, missä oli pelaajien kuvia. Mä Tuli vähän epätolinien oloa silleen. Että Mä en pitänyt vähän sellaisena vielä kuitenkaan silloin oli 2008 -kaan. Ei aivan. Mut tossa no, mennään takaisin Ilvespeliin niin ää, täs näkyy karulla tavalla se, että kuinka paljon Tepsi oli tuossa pelissä nimenomaan näitte miesten varassa, koska kun sit näki, että Mikolta, ku mietti, edellinen peli on kuitenkin bronssipeli MM-kisoista. Mm -hmm. Niin kyllä se pensa loppu vähän, loppui tota, no niin, ei sillä vaan voi mitään. Bensä muuten loppumisesta, niin tää taitaa olla syy just siihen, minkä varten Tepsi on nyt viimeisen kahdessa perissä vaihtanut maalivaahtajakaan sukkelaan. Se oli muuten se oli, se oli, se oli taktinen veto, koska aikalisähän käytettiin sen 41 maalin jälkeen muistaakseni. Ää, just tämän toisen koivun jälkeen, niin yhteen hyökkäispäähän aloituksen, niin siinä oli taktinen veto, et joten vaihdettiin Niittymäki maaliin koska sillänsä saatettu ei tuomari voi sitä hobuttaa niin niin Molari tiesi siis liikkui vähän sopivaraasti joten se olihan selkeää että, siis oli ihan selkeä, että se antaa hengähdystaukoa ja tatte meni mukaan korjaa varusteet vähän siis vähän aikaa niin tänään ottaa ja silloin silloin Niittymäki niin niin niin joo mut sama sama molemmat siis tai siis tänähän Runola tuli kei ne on niin, Niittymäki tänään pelaa ensimmäisen liiga-ottelun. <laughs> <laughs> ei nullilla <laughs> tuli himo nolla peli ei sullu kyllä vetokuri torjunta tor, tor, tor, prosentti nolla. niin <laughs> kyllä Nolla plus nolla. Voit <laughs> tätä. Kuitenkin niin se sitten, se jäi valitetasti kirjeen ja puolitiehen, mutta et, niin kuin sanoin, niin oli hienoa, että yleisö sai jotain, mitä tuli hakemaan, Ne halusi nähdä, että et oma, oma poika tulee ja tekee maaleja. Koivusta just, että mitä teksiä eniten kaipaa, on nimenomaan se johtajuus ja toivot että noustaan esille niillä hetkellä, kun tarvitaan. Niin toi oli just nimenomaan mm. sitä. Sääli vaan, että kun Korpikoski ja koivu jäi aivan yksin tuossa. Vilsin jollain aika vaissusin pelissä muuten Joo. Se oli Vilsin huonoin peli mun mielestä voi olla, tai sit hän joutuisi niin näkymättömiin, no kun kaksi ikko-pettiin no, no, no, niin paljon no, no, hiakkoa. mitä tänään kävi, mm. niin, niin kyllä taas Vilsiin nousi tänään. No, tänään oli, hyv tänään niin, oli hyvä niin, siis, Se oli, se oli Vilsiltäkin huono peli. Et en tiedä, voiko tosiaan olla niin, et että ammattiurheilille käy, että to, et, to, et, tommonen juhla-härdeli ja kaikki niin, että se vaikuttais mutta se että tosi huonosti valmistaa. Monesti pelaajat peli. sanoo sitä, että kun se alkulämpö on otettu ja näin. Siellähän seisti peli alku melkein puoli tuntia, 20 minuuttia myöhemmin kuin muut pelit. Niin sä seisot siellä siniviin niin totta kai sä ei, se kylmätyt. Se on ihan fakta. Mutta sitten taas Ilves. Oli Ilves onnistu pitämään fokuksensa ja otti peli haltuun. Ja, ja Ilveselle ei ollut niitä paineita, mitä TPS mm. oli. Kaik se oli Kaik kaikki kunnia Ilvekseli ja Ilves katkaisi tappioputkeen siinä TEPSin kustannuksella ja pilasi TEPSin pileet. Kiitti. Joo, se voi sitten lopusta jo mainita, että tuli semmoinen kaverin kanssa pohdittu, kun Ilves sai jäähysi vielä viitisen minuuttinen loppua. Niin mm. saattanut voida ottaa mallivali osin korras pois, mutta sen Joo, sijaan ei mutta hauska. sitten taas kun ajatella, että ketä siinä, ke, siinä kohtaa näkisi, että pensa oli vähän lopussa, siihen mä viittan, viittasinkin juuri, tai sillä on nimenomaan kun katsotaan, että, että, että siinä kohtaa, kun nimenomaan siellä pitää olla parasvoimassa kentällä, niin oli pakko pistää laaksoa ja kumppaneet sinne jälleen siinä kohtaa, kun ei ja mm. vaikka jaksanut pelata kolmas vaihtoon putkeen suunnilleen. Joo, ja tottakai ja riskihän se olisi ollut. Niin, niin. Se, se, se, se peli meni valitettavasti niin, mutta tota... DPS Plus tänään! Tänään. Tähän tota, Täytyy sanoa, että torstain jälkeen, niin tää peli oli mulle suuri arvoitus, mitä tänään tulee tapahtumaan. Mulla oli kans musta kun mä itse miettys, että mitä kun mm. mä itte miettisin, että mitäköhän tänään olisi katsojia. olin positiivisesti hyllättänyt, 7150. Joo, niin mäkin. Mä veikkaan, että se on vaan... että olis, ei ne tullu, tullu seurannissa, mut tota ollenkaan, kun mä olin niin innoissani seuraa sitä, että mitä tuohon juhlapöliin tulee, mutta. Et... Koska siin vähän niinku, että et, noin niin, mä torsta ei pääse. No mennään lauan tai niinku klikannoin, jo ostanut jo ennakkoon lippu. En tiedä, jos jännä tietää se. Mä ei tiedä, ei tiedä, mut hieno homma, että edelleenkin tälläkin lukemaan varmaan nousua, ja en ruudaa nousemaan. Kyllä kyllä. Mut, no, mut niinku kun tuo yleisömä otit esille, niin pakko sanoit, et, että torostaan pelistä vihdoinkin viimeisen loppukoneettina, niin 10-55 ihmistä hallissa toi oli huonota mahdollista markkinointia mitä TEPS voi tehdä. Mm. Seremonia oli hieno, koivumaalit hieno, kaikki muu. Oli hirveä peli. Tää kausi peli melkein. Joo, Kot niin, kotona. Joo, kotona ei varmaan olisi ei tullut silloin. Ei, se on suuri huorisääly. Menet tähän blussipeliin niin Mennä, Mä sä olin hallilla ja mä olin noin, niin, sohvalla ja sitten niin, ensimmäinen raja Virtala. Nähtääkse samantia mallista, niin. Kiva näköinen pyhä varpu ja tätsipääsi <laughs> ehkä. Tepsi pääsi, noin, ehkä joku käsi Twitterissä termiä ripuli totta... Joo, no. Mä käytän nyt tästä pyhää varmuusta. Ei, se, ei se siellä niin huonot että se laukas näyttänyt kuin maalikosten että Kyllä se äkkar lepakkona lähti, mutta selittää minkä takia se yllättikin niin pahasti. Et aika kaukaa vehtiin täytyy sanoa, että mä olin häkeltynyt. Mä muistan viimeksi mulla on ollut olo tullut silloin tota, 2010 play kun Tepsi hoitti Lukon niin toisessa pelissä 5-0 Turussa. Kokki Uusikartan teki sen avausmaalin. Tuli niitä tota, se tunnetusti, mikä ihan järkyttävä laukaus on. Ja tuli no. sinisen yli ja lähti lämäämään. Ja se meni niinku, ehkä Tailquistin avustus, avustus maaliin. Mä että siinä, siinä kohtaa, niin jos, pitänyt, niin kun, jos olis pystynyt pysäyttämään ajan sen vedonlointipystyyn, kuinka moni uskoi, että, niin usko, että veto menee maaliin? Ei mä ootka kauhean monta kättää, olis lähtenyt, lähtenyt sen puolesta tämä. Niin. Tää oli samanlainen tilanne, että ai virtalon, häh? <laughs> Nyt kolahtikin. No. Ja Russell oli semmonen suht nummelimainen niin pystysyötty. Tai en tässä eräs totainen vaan finaali. Iäkkotlausta. No sehän meni Niko Mailan kautta. Nyt puhutaan kuitenkin mutta puhutaan silleen, että mä heitän pallon sulle No, mutta kuitenkin. Niin. Ehkä stepsi olisi pikkasen, tota, niin. tai olikin muun mielestä, niin, paineen alla. Patea vähän vähä jo Onko huomannut, että eko-serissä on aika usein muita ollut teema, että paremmat maalipaikat on ollut vastustailija selvästi. Mä, mi mä laskin mielessäni, että maalipaikat tulee aika tarkkaan varmaan tyyliin 784. No, Niillä oli siis hyvin maalitekoa useampi. Ne voi itse tuhlata mm. niitä, kyllä, oli ja Atte, oli varma. Se täytyy sanoa, että niin kun mä yhten kaverin törmäsin erää niin se sanoi, että, että, että tossa on, on tällä hetkellä tehty ykkösmaalivahti. Mä olen ihan samaa mieltä, että mm. Niittömäkin on ollut hyvä, mutta Atte on ollut, on ollut viime pelissä jotenkin loistava. Siinä on muista aika iso ero. Ja, kyllä mäkin odotin Atte ihan tuohon juhlapellinkin maaliin. No, mutta no niittymä Niittymäkin voi olla, että en mä tiedä vanhempana niinku ehkä valinnut, mutta olisi kuitenkin aina vähän miettinyt tollasia. aikoina. Tiedätkö, vähän niin kuin TV-historiat taustalla, nämä ei kuitenkin Tepsin luonnon kanssa. Kyllä, mä uskon, että Upinsa aika pitkälti se kilpailu ne vietti siellä taustalla, ja niin No totta kai. No... Kyllä, kun... okay, se tekee niinku se peliehdolla. Ja, ja, e ja sitten heitä, siis tähän nimenomaan nämä... Kaikki härteli, ne yleisöllä. yleisölle, eihän ne saa joukkueelle olla sinällään. Mm. Et toki niin kun, että Mikko tulee eri aika jälkeen ja muut, mutta että, se on kai. ihan eri juttu. Mutta, tota... Ihmismieli tekee kaikenlaisia valintoja ihan tietämättä. <laughs> se on totta, mutta, että, mutta että mitä ei saisi tietenkään. Tota, Toisaalta halu... siis yl... kiva myös todeta, että se ylivoima toimii hyvin. Tää oli siis ylivoima maali tää ensimmäinen myös. Hmm. Tää Virtalan, Virtalan pussi ja tota noin, niin sitten, sitten... Sitten, sitten... Niin... Sitten me toisessa erässä, niin... Kyllä, se niin suht suhtasatahti se 5-5 pelikin meni, mutta kyllä pluss niin plus tuhlaa oli tosi paljon. etenkin mm. se ensimmäinen erä mun mielestä, että miten ne, ne tuhlaan niitä paikkoi, Mutta tota, oli toki Tepsilläkin tepsilläkin hyviä, hyviä vestoja tehdä enemmän. Sitten just niin kuin sanoit, hieno tuo ylivoima ja ennen peliä, kun mä kirjoitin tuonne jatkoaikaan, kirjoitin en, ennakkoon. Niin yks, koimin sieltä niin kuin seuraa heitä pelaajaksi, siellä aina Valkatanen niin kaksi tyhjä, tai kummastakin joukkueesta, yeah. niin niin nostin Alec Martinezin esiin, joka kuitenkin pelaa tosi paljon, niin, ja kuitenkin pelaa ylivoimaa, niin sieltä puuttuu niitä tehoja, niin se puuttu, että se me kuitenkin ansaita tässä paikkasi yv niin, niin nyt sieltä nyt sitä tuli. Hyvä viivaveto, joka sattuu sattu osumaan Korpikoskeen, yeah. ja pikkutuurillakin oh, tu, yeah. se tuli, niin kuin no Pressi, että osui Korpikoskeen ja siitä pääsin Joo. lyömään. Et... Näin se meni housun kautta sopivasti siihen tikkaari. Niin Puto suoraan lapaa ja korppari löysi sisälle siitä hien, hienosti tätä rystyllä. Ja... Siitä vilsi vielä toinen syöttö. Ja... Mutta sit... Mut se ylivoima näytti tänään tosi hyvältä. Se näytti todella hyvältä. Siis kaiken kaikkiaan. Hmm. Siinä oli oikeastaan yksi ainoa vaihto, milloin tämän niinku koivujohtama ykkösyyveen ei saanut mitään aikaiseksi. Olisiko se sitten ollut eräs muistaakseni, niin se ne ei päässy sinne alueellekaan oikein kertaakaan kunnolla. Mutta tota, tuolla kakkosylivoimaketjulla, niin mun täytyy tässä kohtaa niin nostaa muutama ja esille, että ketkä niin nyt, jos koskaan, niin kaipaa niitä onnistumisia. Okei me ollaan puhuttu Anttilasta, me ollaan puhuttu Lokkeesta, mutta kyllä Ville Vahalahtin jälka, niin niitä kaipaneet. kysyttiin kysymys tos noit, tos noin, missä kohtaa tulee se hetki, kun uskalta alkaa kapteeni Vahalahteen kritisoimaan? Mutta jumala kyllä tavan pelaan täytyy pistää tuommoista paikkamäärä sisällekin joskus. Joo, kyllä siis Vahalatti on todellakin koko kauden ennen ihan mun nyt Ihan todellakin pimenossa. Vaikka se on työtelijäis kaveri ja tekee hommia, taklaa, mutta sen pitäisi tehdä niitä pisteitä kanssa. täällä alkaa tosi paljon huolettaa. Se takaravus tykyttää se mahdollisuus siitä, että mitä jos NHL työsluku loppuu. me Näin, että häviää. Niin sieltä tarvii saada se kakkosketju, niinku Locket-kumppanit, sieltä saat tehoja kanssa. tämä välätöllä ajoittain. Siitä tarvii saada paljon enemmän irti. Tässäkin pelissä oli laidas. Niin tota noin. Siellä menee, menee potentiaali, menee niin paljon hukkaa. Jum. Mitä ne ykköskentältä pois. Vahalahti, Korpikoski, voi Vilsi, huikea peli tänään. Aivan huikea peli. Siis ne sai joka, joka tilanteessa sai painee sinne. Ja tota, mä mietin, että harmitti, kun tota, noin, mulla on niin tyhmä puhelin, että siitä mitä Twitteri pysty käyttämään, mutta teki mielisin ensimmäisen että, että Mikä tää on tää numero 9, kun voittaa kaksin kamppailu. Mitä tämä tämmönen on? Siis Mikkohan tuli ja heitti niitä sit pois. Ja sitten sit Korpikoski sama. Nehän, niinku, no. ne, nehän oikein halusi voittaa netillä, siis Halus. on ei ole näkynyt vähän aikapsis. Joo se toinen erä oli tosi hyvä. Siinä näks oli urha graafikoissa, mm -hmm. niin tepsi voitti näksi aloitukset 14-3. toinen ylivoima maali toisessa erässä. Korpi koski ja Russell pyöritti viivassa. Korpikoski koski vasemmat laidalta heitti loistaasti neljän keskelle ja Rassille just mitä muista pihaltakin sillä mestaruskaudus että on yhden kosketuksen jatkoi suoraan siitä, suoraan siitä niin se oli. Hmm. Oli komea. se on maalin. Se pirun hämävä. Joo joo, maalin tekijä maali. maali. Hmm. maali. Se oli menee no. ehkä varmaan mun mielestä ainakin TPS on tullut tai että ottaa kolmosen maales tänä vaan. No, tos, tos mennään just siihen, et että maalin maali tekijä osaa pelti tehdä sen mailan pelattavaksi. Ja tota no niin et löytää toisessa sieltä. Niinku Pajujo kysyttiin kysyttiin lehdistilaisuudessa, että et, et, oteiste harjoitetaan yli vaan pelaamista, niin Pajuja naurattiin. Totta kai, totta kai sit täällä on harjoiteltu, mutta kun sulla on tämän kaltaisia pelaajia täällä, näin, niin tota... Niin, mitä sä niille nyt menet sanomaan, et se on aika homma kuitenkin, että et se on et, Onks sulla käyntiin, mm. onks sulla on luovuudet, tämmöstä, niin, et tämmöstään, mitä Ja sit täällä on itsekin meitä, et, niin, mitä tollasia ei mennä suitsimaan sitten, ei kun tehkää pojat näin. Tai no mikä niissä toivosta suoraviivosut, mitä Tepsillä olikin, ja mentiin maaliin ja tuli vetoja, ettei jäänyt ne hieromaan. Ja... On, ja siit oli hyvä esimerkki, jos toi... Jatkoja on tullut, niin maali sitten, se Kosken tulos siihen. <tos> no se piti sitä kuin vartin verran. Joo, <tos> mutta mä, no... mä rakastin siihen sitä, että vettää puolittaisen spinoraamaa ja menee sillä maali ja vielä tolopan kautta. Sehän on niinku. Se ei, to... se, se, se ei ollut mikään anti-ergiotti. Tajusin muuten, että tässä kun ollaan hehkuita, että Teksti ylivoimainen että käydään läpi tuo niin ensimmäinen maali. Joo, Kristian Kuusala pääsee kukkan sen hyvän pystysyötä siihen keskiajalle. Siinä, kun noista ristolaisista virheistä puhuttiin, nyt kävi aika paha. Joo, hän, hän, hän niinku menemään sen toiseen. Rassilla oli mies ja niin menossa tätä toista kaistaa, niin Rassel lähti tuplaamaan sitten. ja ristolainen oli tämä porrastava ylempi puolustaja, niin, niin eihän hän voi voinut tästä alempaa sieltä. Ei, jä. siinä jäi Christian Kuusalla, jäi siis semmonen, mitä mä sanoisin, meidän olohuoneen verran tota, tyhjää siinä. mutta kuitenkin, no. niinku monta, monta metriä tyhjää tilaa ja pääsi ihan tulemaan ja minne Hänelläkin vähän ranne ehkä vähän epannestus. Taan niinku virtolakin kamali ei ollu mitkä ihan. No meni vähän helposti, mutta tääkin oli semmoinen että et ei laukaisu, ehkä se ehkä vähän kuitenkin melkosin kuin techno, niin siinä et, ei to kaveri saa antaa tilaa. Ei kellekään antaa tilaa, mutta ei mutta just, ei tietenkään että 6:lta Ei 6:lta tilaa antaa. se oli kans just, niin ihan puolustus puol oma puolustusvirheet. ei siinä sen sen, sen, sen, sen, kum, sen kummempaa, että... Et. Se oli tähän näin, saatiin tepset tähän, mutta Tepsi käänsi sen vielä eduksessa, mutta kolmas erä, mihin nyt palataan, niin, eli tää minuutin on tullut Kavennus Joo, osutut Joo, niin, toi, toinen, niin kolmatas olta liikapeliä pelannut Joonesi Alvantin teki mun mielestä tosi hieno maalin. Se oli Apaterän puolivälissä, tää Plusin kavennus, kavennus kahteen kolmeen, niin tota... Siinä niin Kamilo Miettinen heitti sieltä oikealta laidalta heitti viivaa jalvanille ja sitten oli loistava Siitä sitä mistä, mistä mä tykkään tosi paljon, että nämä pelaat, jotka osaa tehdä, että on ihan mittamattoman arvokkaita omalle joukkueelle, mutta niin Tommi Huhtale, joka sitten sen Kijako heitti sinne miettiselle, niin tulee siitä niinku maalin kulmalta aivan loistava liikkuva maski. Okei, siinä oli ehkä se, että sinne et jalvan liikaa tilasi viivakutiin ja Anttila koitti sitä paikata heittäytymään, mutta oli vähän myöhässä, mm -hmm. mut se oli just, just kuin niinku täydellinen ajatus, se liikkuva maski, maski tulee juuri siihen näkökentän eteen, kun se veto on lähdös. Siinä juuri se, se, se että osaa lukea sen, kun pakilla se veto lähdös, niin se osaa ajoittaa sen, että nyt! Ja sitten se ehtii sujahtamaan juuri siitä ohi, ohitte, kun se veto tulee, niin kiekko tuli juuri silleen, että se, just se niin ikävästi, että semmoinen, sanotaan, yhden kaljapu, kaljapullon verran niin kuin meni, meni räpsän yläpuolella. Krokilasillinen oli silloin joskus muotin sanon. Se oli enemmän kuin krokilas. Se oli krokilas sitten enemmän, mutta jos vähän saman tyyppinen oli se maski, kun... Tuomo Ruudun tekemä liikkoa maski kyllä. ja toisella että se olisi ollut äämmöinen Nimenomaan, siis se, se oli mun mielestä se on, se on koulukirja esimerkki maski, maskit niin oli, niin oli tänäänkin Ja Hjalmanilta kans se betoni se oli kova, se oli tarkka Et Se oli, oli hieno laukaus, hieno maali hmm. tämä seuraava maali Tää oli nuoria lehtosan. Joo, vähän pieni tommonen kova koulu tuli. Kyllä, mä muista ihan tarkkaan mitä se kiakkosi ja sit tuli niinku Tepsi maalluun perukoli. Ja... No niin se oli P-pisten toi tota toi Nieminen, alkoi sitä virittelemään, vetoaan, ampu ja sit samaan aikaan hidastuksessa näkyy hyvin kuin Harri Ilmonen puolusta lähtee, niinku, lähtee nousemaan viivalta ja tulee siihen reboundiin ja tota. Niin no se mitä siis, tarkoitan että lehtona me... yrittää paikata melkein engrei niitä tilanteessa torjuu vaan sen eikä Mi, toimi mikä, tästä mikä, pois Mikä, mikä tässä on just se, just varsinkin niinku se, että mua häiritsee eniten se että kun Lehtonen sinne niinku kääntää vähän selkä sinne pelin puolelle ja niinku katso sitä kiekkosit se on siinä alkeen välissä. Siinä kohtaa nimenomaan nuorelle puolelle niinku oppia, just tätä, että miten puolusten pitäisi mun mielestä pelata. Pakkihoita äijä ja molari hoitaa kiekon. Jos mm, pitänyt kääntyä, pitää äijä pois maalilta ja antaa sen kiekko olla, missä Helveti vaikka on olisi ollut Mutta po, äijä pois ensin Joo, siis et Helveti salasta sitä kiekkoa tuijottaa siinä kohtaa Eli se on se virhe, siinä oli kaksi virhettä Et se käänti selkää sille pelille, et se Ilvonen pääsi tulemaan et se ei nähnyt sitä, kun se tulee Et se tulee äijä Ja et, et se alkaa sitä ki kiekkoa sumuremaa siinä Okei, totta kai me ajatukset Nyt nopeasti se pois täältä Mutta se toi tulee kokemuksen myötä sitten Ja toi oli kovaa, ko kovaa koulua et käännä selkeässä peli. Sun pitää nähdä, jos tulee äijä, koska sun pitää pelata se pois. Atte on suunut hoitaa kiekon. Attehan siellä reagoiskin. Joo, sehän koittis mm. sielt, sielt, sieltä se ottaa pois, mutta siinä niinku... Niin, hän, hän pyshoitti sen luistimien teräänä. Se on valitettavasti, mm. pitää oppii kantamaan kautta ja se maksoi Tepsille pisteen tässä nyt. No, se, siitä, ei, siitä ei päästä mihinkään. Se, se maksoi pisteen. Tepsi tuli... Vaikkakin lopussa oli pyrusti paikkoja, no, no. ylärimaa ja muuta, mutta... Sitä... Niin, mutta niin, kun se, että se oli omissa käsissä kuitenkin senkin jälkeen, mm. tai niin sitä, sitä ennen vielä, niin sitten tommose niinku... Tavallaan niinku... no aika junnumoka mun mielestä. En tiedä mitä sä oot mieltä, mun mielestä... Sitten kyllä se sen piikki menee, et, tota, ei tosa vaiheessa voi ainakaan pelaajaa vähän pihalle, jos ajattelee, että on tosa paikka ottaa haltuukiakkoa. Mm. Oma maali edes ja vielä luistimella. Hyvä oli se, että ne ei masentunut siitä, että tuli, tuli taas tollen minuutin sisään kaksi maalia. Mm. Ei, toi tuli tuommoinen musta hetki, niin päin niin mennyt painoksiin, vaan poitletti painaa eteenpäin. Ja etenkin ykköskentän johdolla, niin voi herran jumala mikä paine siellä, bruce oli loppuun kohden. ja siinä oli... Heti peräkkäin oli, oli ne paikat, mistä on olisi voinut vielä kolme pelastaa Vilsiä täällä Ylärimaa Siis se olisi ollut pelistä pelistä just juuri Joo joo, olisi paikkoja Korpikoskella, kyllä paikkoja Korpikoski nimenomaan seuraavaksi heti, niin äh, rannellaan, niin, oikein viuhri tolpan vierestä, ohit, että Se oli kova veto, sääli että pikkasen vasemmalla, niin se olisi niin, ollut pesäys Siitä niin paikkaa siinä Koivulla oli paikkaa myös laittaa, laittaa poikki Mutta totta kai siis, enemmän, enemmän totta kai se tohon takaiskuun mielestä kaatuu Kaatu se piste menetys, kun tepsi oli kuitenkin kahden maalin johdosta ennen, niin se, se nyt oli vielä se se Jolvanin tekemällä tehty to oli oma, oma sössiminen se tasotus. Niin se harmittaa sikäli. Mutta on näks aikaa. Var... Kyllä. Jatko niin tästä Korpikoske ylistetty niin, niin oli ihan, tämän, ihan käsittämätön suoritus. Sehän piti plusi pilkkana se, se just tämän, niin kuin... Niin kuin viitattiin, jos niin Juntti, niin sehän niinku pyörii, pyörii, pyörii siellä kerja. Mä katson, että syöttääkö se koskaan tuota kiekkoa? Mutta silloin selkeästi niinku ajatus siinä, että juoksut sitä pakkia ja sitten sit tulee kiertää vielä kerran maalin. Ja niin kuin sanoit, puolittanut, sinua minua pyörähtäisi niinku Arto ja tolpan välistä siihen maalille ja kaatuessaan antaa Mikko Kojuvulla niinku hopea-artit, että Mikko, tees voittamaali. Niin, ja nimenomaan se spinoraamali, se oli lusikkaa poleva samantiaan, niin sitten oli helppo survasta se vaan sinne. Joo, joo se pikku koutuli paikalla. <laughs> niin, Kas. ja minuutti 11 pelattu ja tepsi sain sitten Kyllä, kyllä. Ja, ja jotenkin mun mielestä hienoa, että on nämä jätket kun sen niin tälleen symbolisessa mielessä. Että, mm. että, että, Ky niin, patsas hankkeet varmaan joitakin mielessä mm. vetää tällä. Vaikka äkki. toisaalta, niin sanoit aikaisemmin, että vähän pelottaa kyllä, jos noin lähtee, niin Virtala niin. oli, teki tänään maali, mutta kyllä tehoja ruvetaan kaipaamaan vähän kyllä. muualtakin, mutta mennään nyt tälleen näin ja toivottavasti... Mutta mut ei, ei väheksytä sitä ollenkaan, kun me puhutaan Korpikoskesta ja totta kai, kun ne no seuraa omia niin totta kai ne Suomi huomioon, herra jumala Chris Russell oli tänään hyvä. Esim. Oli, oli jo, kaksi Ja kaksi avo, hienoa avoja niitti. Martines on kans siinä, niin Marttiines on, siis mitä niitä johon netissä lukii mä kun en mä se Marttiinesi pelaa ainakaan sen kauhean yhden. Kyllä mä niitä katon, mutta ei se jäänyt silleen niin kuin mieleen. Mm. Niin, niin, mä vähän pelkäsin sitä, kun, Martin, kun Rassi lähti pois, että Martinista kanssa puhuttiin tommonen kiekollinen pakki. Ja mä ajattelin, että no toivottavasti se ei tarkoita, että sitä tulee semmonen kaveri, joka ei ymmärrä puolustamista meistä mut sitä, sitä ei tarvii huolestia. Martinez niinku, vetää tosi varmasti oman pään. Ja nyt sai syöttöpisteen tosiaan siinä maalissa, niin toivon mukaan sieltä alkaa tulla vähän tehopuolta. Mutta selkeästikään, niin, niin se selkeästikin Russell on se oman pään kiekollinen liideri ihan selvästi. Niin siis niinku Virtalan maali, niin loistavaa pystysyöttäjä. Sitten tuossa ylivoimalla se on sinne viivassa, halt, haltaa homman tosi hienosti. No. Todella varma sen kiekon kanssa. Ja nyt pystysuottujen nimenomaan, esimerkiksi Vilsimaalle, siellä on jo niin oli Rasselin syötyn kesiala. Rasselin löytyy Martinat sille ehkä sitten, ainakin tehovalois kestää, vähän kauampi ehkä vielä sopeltu, mutta kyllä se siellä on. Tänään kuitenkin muuten, hei pelannu vissiin yhdessä. Ei, koko ei, paljon, ei, ei, ei, siis kun siellä oli, oli noita nuoria poikki, niin Rassel Ristolainen oli, oli yksi pari. Kaksi pistettä kuitenkin. Kumpikin veikattiin kyllä kuuden pisteen viikkoa, mutta tota, sitä ei taaskaan tullut. Ääketiä alkaa tuntua turhauttavan nää veikkauksessa, kun mä niin sitä ensimmäistä voittoputkea odotellessa. Mutta kuitenkin toimukaan toi mun nyt tulee se, otetaan se, tai joukkue, joukkue ottaa tosta että sen positiivisen matkan tuosta pelistä ja ja et tota, et voitto aukaisi sit nyt solmui vähän sieltä muittenkin. Et, et, et toki niinku on hyvä, hyvä tässä tilanteessa on se, että nyt on selkeä ykkösnyrkki, joka pystyy ratkomaan pelejä ihan omalla panoksella. Se on jo hieno asia. Semmosta ei ole koskaan viimeksi ollut. No, Mustadurman, ja Niin, niin. No, Sitten sit, Mestroskanan oli tiettyä ketjua, mitkä hinaus vuorotelle. Sitten oli ehkä niinku, Vahalahti, vahalahti tota Filppula Venäläinen oli lopulta se ykköskentely kauden loppupuolella. Se oli Virnruusikartano Suomi, oli loistava alkukaudesta. Sitten oli vaalahti, Ergiunti ja Plihalpelas pitkään yhdessä, neljän satko pelejä jossain kohtaan. Mutta tota, niin selkeä tykkösnyrki ei ollut pitkään. Ne on hokkiketju. Se oli PlayOffice. No niin, niin. Mut silloin oli. Niin, niin, paras ne losketju. No <laughs> niin, sä, sä sanoisit just noista veikkauksista, niin voisi vähän veikatakin. Veikkaus, se olisi veikkaus. Mulle meni silloin pari viikkoa Ihan oikea, paitsi tuloksellisesti, niin älä on sitä. Älä sitä, että mä nappasin tepsi tappana peli oikee. Ainoa mikä vaan, niin viimeinen meni mennyt tyhjiä. Niin, niin, tulosta myötä oikee. Niin, niin, sä sait sen ja mä saisit sitten tavallaan niin ohi sen TPS-lukkapelijan. <laughs> <laughs> Joo, pelikans TPS tiistaina ensimmäinen viraspeli vähän aikaan. Tärkeä peli. Peli on ollut kyllä niinku niin ei niin hirviin nousujohtainen no. kyl ollu. Iskun paikka oli, on aika pelata ensimmäinen hyvä vieraspeli mun mielestä. Sitä ei ole vielä nähty. Kyllä. Yksi voitto on tullut vieras, mutta se oli hirveä peli. peli? Niin se oli se VHS peli mulle. <laughs> joo se joo. Oli, se, oli, se oli se oli huono peli, ei siitä siitä sen enempää. Joo se siis, kyllä mä lähdän kyllä tosta hakemaan vaikka tää on aina niin kuin optimistisesti. Mun mielestä täytyy yksi Nyt löytyy jo vähän TH jakin peli kanssa Joo. Ei nyt ihan olla peli tällä kertaa. Tulee tai mitä veikkailemään. Peli kans tekee kuulee kaksi maalia ja TPS tekee neljä maalia. Se on 2-4. On mulle vaikka. Seellä tota noin niin mä Nämä on aina sitten nämä, totta kai tällaisia toiveen, mutta kun se ystävä, et, et, et, että TPSn tilanne, kokonaistilanne ei olisi niin huolestuttava, niin mä toivoisin, että se olisi nimenomaan sitten tämä ketju, joka sit saisi aikaiseksi tuolla Lahdessa tai missä tahansa, vaikka sitten Turussa torstaina, mutta kuitenkin ensi viikolla, niin että et he saisivat niitä onnistumisia, he saisi niitä maaleja ylivoimalla ja tasakentällisiä, niin kun alkaa sitä kemiaa löytämään siihen, siihen tuohon, koska siis ykköskenttä on ihan selkeä, että vilsi ei takaisin, se on ihan vakta. Ja lokketun tulee aika hukas, kun sille jostain kelle pelata sitä Jos on että no vilsiä Antila, pistä siihen puntari kaikki kunnia Antila, mutta ei se C-kaksi se pari, se ei ole kemiaa siinä. Niin. Niin tota, en tiedä. Joskus se Ketsup-pullust olisi aukeisi, sillä olisi tilausta. Ja toi, toi ykköskentän peli on niin nousujohteista, että se, se tulee aiheuttaa pelikansalle todella paljon ongelmia. Varsinkin jos minulla on puolustot on ongelmia, niin tuo ketju kyllä hajottaa sitä palaa siis aika paljon. Mutta Tepsin oman pään täytyy myös pitää, pitää tuossa pelissä. niin tota... Mä pistän yhden maalin nokkin puoleen, toisaalta on 3-5. 3-5? Kyllä. TPS, TPS, uh... TPS Kärpät torstaina. Viimeinen peli ennen maattelutaukoa. Kyllä, Tepsi pääsee vähän tavoilla pikkas aikaisemmin, kun muut seurat lähes tulkoon. Ja alla kärppiä vastaan ei ollut se Tukala vieraspeli silloin pari-kolme viikkoa, olikaan niin takaperin se 0-4, joka oli aivan sysi. sysi surkea, niin siihen nyt on pakko lähteä vähän niin puolustuskannan tällä kertaa. Ja ajatellaan, että ehkä aloitetaan 0-0, jatko saadaan se aikaan maali. Mä teikkaan, että tämä on aika pienimaalinen peli. Ja jos tästä päästään taas suurelle, niin mun mielestä se ainakin tällä hetkellä kuulostaisi hyvältä. Ja koska olen optimistinen, veikkaan tästä 2-2. Ja luulen, että siirrytään voisi pelata tän viikon molemmat pelit. Joo, mun mielestä se, siis se maali-vahtivalinta on tällä hetkellä on musta aivan itsetäiselvyys. Että tota, kumminkin kum, kum me pelaa. ajatte pelaa nämä pelit ja sitten ma maat tauolla katsotaan uusi tilanne. Kuvittavaa sen, että kumpikin muuten sivutettiin meidän maa, valinnassa ei, mm. ei se ihan niin... Se on, Hän ei ole niin tapetilla. Se niin, se on niin viime, viime aikoina vasta pelannut hyvin pelejä. Moskova kävijä kenties, jos tämä vielä jatkuu. Niin. Mut joka tapauks TPS Kärpät mun veikkaukseni siinä on, että koti ei tuu. Ai ai ai. Mark, mistä muonen suru. Kär, ei siis Kärpät on vaan ollut niin hyvässä lyönnissä. Ja, tuota, noin, niin, Totta kai siis olisi hienoa, jos Tepsi saisi semmoisen, voittoputkesta lähteä taululle, Mutta tota, sinne, että se on maalin peli, jos se menee 2-3 kärpille. Hyvää kiekkoviikkoa kaikille ja tota, kiitos miika tämän kerran lähetyksestä ja kiitos Marko, Ki kiva oli tulla taas tänne sun huudelle. <laughs> ja toivotetaan leppoisa laulata jotain meille ja teille tota, niin. Onko, onko tästä maanantaina tiistailta, kun tää tulee? Ne niin, niin. no hyvää, hyvää tota, no niin. Hyvä talviaika. <tos> talviaika. <tos> <tos> Muistakaa vaihtaa talvirenkaa talle.